Ричард Бах. Едно. Превод, не ли Константинова? Каитанка, инфо. От дълъг път. Пристигаме, нали? Когато се срещнахме преди 25 години, аз бях омагюсън от полета Летец, който търсеше смисъла от и скоростите. Преди 20 години нашето пътешествие ни отведе до един живот на крилете на чайка.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 Вие сте започнали да проумявате живота, нали? Аз също. Вие не можете да намерите покой и сте самотни след всичко, което сте научили. Аз също. Вие сте търсили цял живот, любимото същество. И аз правех същото, и я открих, и в мост през вечността, ви запознах моята съпруга Лесли Париш Бах. Сега ние с Лесли пишем заедно. Превърнахме се в Рилесчърди и вече не знаем къде свършва единият и къде започва другият. Благодарение на «Моста» нашето семейство от читатели се разрасне и стана още по уютно Към любителите на приключения, които бяха летели за мен в предишните ми книги, сега се присъединиха и тези, които търсеха любовта, и онези, които вече са я открили, те непрекъснато ни пишеха, че нашият живот е огледало на техния. Дали пък всички ние не се променяме от това, че се отразяваме едни други?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 Заля за обе жената, която го бе обичала, изоставил бе в ръцете на дъначния чиновник къщата и самолета си и бе отлетел за Нова Зеландия, както за малко не бях направил и аз. Той продължаваше. Писането ми върви добре, имам къщи в Окланд, Мадрид и Сингапур. мога да пътувам навсякъде по света, са изключение на Съединените щати. Са никого не съм се сближавал прекалено. Но аз все още мисля за моята лаура.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 Той продължава да съществува и досега в един альтернативен свят, който се носи незабележимо успоредно за нашия. А този друг свят Лесли Париш също е избрала друг живот, Ричард Бах не е съпруг, той е мъжа, когато тя изоставя, като разбира, че и предлага не любов и радост, а безконечни мъки. След многото светове, моето подсъзнание си направи призрачно копие на книгата за влеглото и си я четеше всяка нощ, като токуме ме смушкваше, докато спях.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 Мартин 1-4 Браво, обади се въздушният контрол от лос Анджелис. поставете код 4 6 4 5. Каква ли е била вероятността, че ще се открием за тази изключителна жена и че нашите пътища ще, ще се срещнат и ще се слеят, както всъщност стана? Каква ли е била вероятността от непознати да станем душа двойка? Сега летяхме заедно към Спрингхил за конференция на учени, изследващи пределите на творческата мисъл, наука и съзнание, война и мир, бъдещето на планетата. Това не беше ли за нас? Попита Леси. Права си, отвърнах аз. Кой номер ти казаха? Тя се обърна към мен, очите ѝ бяха изпълнени с радост. Не го ли запомни? Попита тя. 4, -4 Видя ли? Каза тя.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 Височина, скорост, всичко онова, което интересува ръководителя на въздушното движение в неговото радърно-зелено работно място. Този следобед може би за 10 000 път в практиката ми на аз се пресегнах да сменя цифрите 4 в първото прозорче, 6 във второто, 4 в третото и 5 в последното. Докато още гледах надолу, съсредоточавайки се над гази задача, внезапно се появи подозрително бръмчене, което започна отдолно до и се извиси до утразвук, тогава последва разтърсване, сякаш се бяхме натъкнали на въздушно течение и пращеща светкавица от кехлибарена светлина обля кабината. Лесви извика. Ричард. Обърнах се да я погледна, тя беше зяпнала, очите й широко разтворени. Малка турбуленция, мило, казах аз, някакво рязко възд. Изпрях на средата на думата, защото видях с очите си. Лос-Анджелос изчезна. Нямаше го пред нас градът, разпрострел се по целия хоризонт, нямаше ги планините около него, нямаше го стокилометровото було на маранията. Изчезнаха. Небето внезапно бе станало с цвета на синчец, дълбоко, ведро и студено. Под нас не се виждаха магистрали, покриви на къщи и магазини, а безбрежно море огледало на небето. Синьо като незабравки беше морето, явно не са океанска дълбочина, а плитководие, не повече от 2 метра, кобалтово синьото пясъчно дъно бе покрито с сребърни и златисти извивки. «Къде е Лос-Анджелос?» – попитах аз. «Ти виждаш ли го?» «Кажи ми какво виждаш?» «Само вода. Ние сме над океана», – задъхано отговори тя. «Какво стана?» – ричи. «Не знам», – отговорих аз напълно объркан.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 Да повикаме пак лос анджелос Внезапно предложи тя. Чудесно! Натисна в бутона на микрофона. Ао, лос анджелос тук Мартин 1-4, браво! Погледнах надолу в очакване на отговор. Пясъкът под водата сякаш беше гравиран на огромна гънеща се матрица, по която такат разклоняващи се ручей от светлина, безброй ручейчета с техните притоци, и всичките бяха свързани и проблясваха на дълбочина 1-2 метра под повърхността на водата. Ао, лос Анджелос, повиках отново, тук е Мартин Амфибия 14 4 браво, как ме приемате? Засилих звука и шумът в слушалките се увеличи. Явно радиото работеше, но отсреща никой не се обаждаше. Ао, викам всяка радиостанция, която хваща Мартин Сибърт 14 4 браво, повикайте ни на тази частота. Фонов шум, нито дума. Нищо друго не ми хрумва, казах на Лесли.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 Морето под нас великолепно проблясваше и ни омайваше сътъинствените си рисунки. Папнах гаста и хидросамолетът започна да планира. Както се вклеждахме в мистериозния пейзаж под нас, започнаха да блестят ярко две пътеки, първоте се виеха по после тръгнаха успоредно и накрая се сляха. Хиляди други се разплъняваха от тях, подобно вейките на върба. За това явно има някаква причина, помислих си аз. Нещо създава тези линии. Дали не са потоци лава? Подводни пътища? Лесли хвана хва на ръката ми? Ричи, каза тя тихо и тъжно, дали пък не сме умрели? Може би сме се сблъскали се нещо във въздуха или нещо ни е ударило толкова бързо, че не сме успели да забележим. Семейството ни аз съм експертът по смъртта, но изобщо не ми беше хрумнало, дали пък тя не беше права. Но тогава какво прави тук нашият мърмурко?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 Дори и да си мъртъв, не ти ще да разбиеш самолета си, кацайки на някоя скала. Ама четъп начин да свършиш живота си. Каза Леси. Дори не знаем какво се е случило, дори не знаем как сме умрели. Ами златистата светлина, Леси, ами разтърсващата вълна. Дали пък не е било ядрена? Дали не сме първите хора, загинали в третата световна война? Тя се замисли над това. Едва ли...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 Сигурно такова е и умирането, също както в тях, само дето продължаваме нататък, и на сутринта не се връщаме. Винаги съм смятал, че умирането носи някакъв смисъл, чето би било творческа рационална възможност за ново осмисляне, приятно освобождаване от ограниченията на материята, едно приключение отвъд стените на строгите предразсъдаци. Нищо не ни бе предупредило, че смъртта може да представлява полет над безбрежен океан свят като на почтенска картичка.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 Мисия, че да, отговори тя. Погледнах през страничните прозорци и повторно проверих колесника. Ляв главен прибран, казах аз, носов, прибран, десен главен прибран, колесникът прибран за водно кацане, клапите спуснати. Влязохме в последен завой и морето се надигна за приятно бавно движение да ни посрещне. Една дълга минута се носихме на сантиметри над повърхността и отблясъците от водата обсипваха белия корпус на самолета. Хидропланът се докосна до вълничките и се превърна в състезателна лодка, полетяла в облак водни пръски. Мъркането на двигателя потъна в шума на водата, когато дръпна хръчката и забавихме ход. Тогава водата изчезна, а заедно с за нея изчезна и самолетът. Около нас неясно се виждаха върхове на покриви, редиците червени керамиди и палмови дървета, а право пред нас беше стената на сграда за големи прозорци. Нимавай!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 изградата сградата не се виждаше жива душа, не се чуваше ни звук. Какво подяволите става? Избухнах аз, в бесен, че нищо не разбирам. Ричи, каза тя тихо, разтворила широко очи от удивление, това място ми изглежда познато. Ние сме били тук и порано. Огледах се наоколо. Коридор са много врати, тухлено-червени пътеки, палми в саксии, а точно пред нас, вратата на асансьор. Прозорецът в дъното на коридора гледаше към огряни от слънцето керамидени покриви, отвъд тях, невисоки, позлатени хълмове, синьо-пладне, потънало въмарания. Това трябва да е, изглежда като хотел. Но не си спомням никакъв хотел. Разнесе се тихо прозвънване и над вратата на асансьора светна зелена стрелка. Гледахме как вратите с грохот се отвориха.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 Тойахме застинали от изумление, загубили ума и дума, с дяпнали уста. По-младата леси излезе от асансьора, без да погледне онзи Ричард, който бяха с някога, и после едва ли на тичашком забърза към стаята си. Обаче неотложността на момента преодоля вцепенението ни. Не можехме да ги оставим да си отидат. Леси, почекай! извика моята леси. Младата жена спря и се обърна в очакване да види приятели, но явно не ни позна.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 Имах чувство, че трябва да събираме люпило пиленца, тези двете се разбягаха в противоположни посоки, а ние двамата знаехме, че съдбата им е да бъдат до края на живота си заедно. Поставих леси да задържи някогашната себе си, а аз се запътих след младия мъж. Извинете, Ричард. Повиках го в въгръб. Той се обърна както от звука на гласа ми, така и от думите им е погледна с любопитство. Помнах спортното яке, са което беше някакво забежово отенък. Хастърът на в все се, се разпаляше, десет пъти съм глушил, но безуспешно, коприната ли или каквото беше там все се разкъсваше от конеца. Нужно ли е да ти се представя? Попитах аз. Той ме погледна и от приятно вежливи очите му станаха като чинии. Какво? Виж, казах аз колкото спокойно можех, и ние нищо не разбираме. Както си летяхме, внезапно ни спорете това невъобразимо нещо и... Вие да не сте.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 Леси се обърна при вика ми, но количката я от отстрани, мина през тялото и, сякаш тя беше от въздух, после и камериерката притича през нея, като кимна на усмихнато на помладата жена. Ей, възкликна разтревожено младата Леси. Хей, приятен ден, подвърна и камериерката. Изтичах при Леси. Наред ли си? Нищо ми няма, отговори Леси. Тя майне, за миг я сякаш се бе пооплашила, после се обърна към младата жена. Ричард, искам да те запозная с Лесли Париш. Леси, това е моят съпруг, Ричард Бах. Усмихнах се от това колко официално ми представяше. Здравей, казах аз на младата жена. Добре ли ме виждаш? Тя ми се усмихна, клепките й трептяха. Маглеви ли трябва да бъдете? Никакъв шок, никаква подозрителност. Явно младата Лесли ни беше сметнала за сън и беше решила да се поръдва на това.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 Да, наистина, ние се бяхме срещнали порано, срещнахме се в асансьора, също като вас. Но просто не бяхме достатъчно смели или достатъчно умни. Та растърси глава. Тогава ни липсваше нещо, което да ни подскаже какво можехме да бъдем един за друг. Затова мислим, че просто сте луди да не паднете в прегръдките си още сега, продължих аз, да благодарите на Бога, че сте се срещнали и да се заловите да промените живота си, за да бъдете заедно.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 Разбира се, каза Ричард. Не. Вкледах се в него, поразен от откритието си. Разбира се, че не. Затова и не си спомняме никакво наше явяване от бъдещето в Холидейн, в Кармел. Ние не го помним, защото не се е случило за нас, то се е случило за вас. Изводите от това прерязаха като лазери всеки от нас в тази стая. Пяхме се изтърсили тук да предадем на тези двамата най-доброто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 Обаче за нас сега цялата стая се тресаше и бавните в началото трусове все повече зачестиха. Жена ми оплашено скочи. Беше преживяла две тежки земетресения и никак не купнееше за трето. Хванах я за ръка. Смъртните в тази стая не усещат никакво земетресение. Уки, те на нас, призраците ли, ще ни пука от малко падаща мазилка. Сега вече стаята се затресе като син камък, разбърква и в пръскачка, стените се замъглиха и почнаха да се стапят, тътенът ставаше оглушителен, а по младите ние бяха напълно смаяни от това, което ставаше с лесли и мен. Единственият човек, запазил самообладание, беше намни до мен, тя се сдържаше духом и викаше на младата двойка. Останете заедно! А този миг хотелската стая изчезна погледа, погълната отрев на двигател и свистяща вода.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 И се засмя. От всички хора на света най-малко от мен трябва да се страхувате. Ръката ми се поотпусна. Коя? Запита Леси, вгледана в жената. Нашата пътничка, облечена в джинси и карирана блуза, без гладка мургава кожа, коса до раменете се цвет на разресана тъмна Индия и очи, черни като среднощна доба. Казвам се пай, рече тя, и за вас аз съм това, което сте вие за онези, които оставихте в Кармел.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 Но не от бъдещето, а от тя стананика любопитно свързани нути, от едно альтернативно сега. Копнаех да узная как може тя да е ние двамата, какво представлява едно альтернативно сега, но повече от всичко исках да разбера какво всъщност ставаше. Къде се намираме? Попитах аз. Знаете ли какво ни уби? Тя се усмихна и поклати глава. Да ви е убило ли? Какво ви кара да мислите, че сте мъртви? Не знам, отговори аз.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 Не ни виждаше и си минаваше спокойно за количка пране през нас, а ръцете ни преминаваха през стените, свихра ме небезпомощно. Тъкато се изключат тези неща, нямам представа защо ли ни е хрумнало, че сме мъртви. Тя се разсмя. Е, не сте мъртви. Двамата са жена ми се спогледахме, изпитали известно облегчение. Тогава къде се намираме? Попита Леси. Какво ни се случи? Това тук е не толкова място, колкото гледна точка Казапай.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 Тя създаваше чувство за грижовно, топло семейство. Не можете много често да разчитате на подобно пътешествие. И шансът за връщане ли е един на билиони? Попитах аз. Отре имаме конференция в Лос-Анджелос. Ще можем ли да стигнем на време? На време. Тя се обърна към леси. Гладни ли сте? Не. После към мен. Шадни. Не. Как мислите, защо не сте? От превъзбуда, казах аз.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 Пай ми направи насърчеващ знак, топло-топло, сякаш играехме на криеница или на познай до три пъти. Съзнанието. Тя докосна връхчето на носа си и се озари от сия и на усмивка. Точно така, вие наричате време движението на съзнанието. Но всяко събитие, което е възможно да се случи в пространството и времето, се случва сега, наведнъж, едновременно.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 което наричаме «Време, няколко секунди», за да открием отговора, който винаги си е съществувал. Корен кубичен от 8 е 2, струва ми се, корен кубичен от 1 е първи. А корен кубичен от 6, някъде между 1 и 2 и е поточно, 1,8. И естествено, докато изчислявах, аз знаех, че отговорът ме чака още преди да съм задал въпроса. Всяко събитие ли? Попита лес ли? Всяко възможно нещо, което може да се случи, вече се е случвало, така ли? Няма ли бъдеще? Нито минало, отговори Пай, нито време. Леси, винаги практична, се затормози. Тогава защо изобщо трябва да минаваме през всички тези изживявания в това, това мимо време, щом всичко вече се е случило? Защо да си даваме труда? Важното е не, че то е станало, а че имаме безкрайен избор, каза Пай. Изборът, който правим, ни носи нашия житейски опит, а са опита ние проумяваме, че не сме такива незначителни създания, каквито изглеждаме. Ние сме междоизмерен израз на живота, огледало на духа. Къде става всичко това? Попитах аз. Има ли на небето някакъв огромен склад, са лавици, от които да избираме всички тези възможности? Няма такъв склад.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 Попита леси. Тази, под водата. по това са нашите избори. Рисунката представлява пътеките, които поемаме. Завоите, които правим, така ли? И всеки друг възможен завой, който сме могли да направим, който сме направили в паралелните си животи ли? Попитах аз, като видях, че късчетата започваха да се подреждат. Алтернативните животи. Рисунката се разпростираше величево под нас, ние се бяхме вторачили за надолу.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 Едновременни животи, альтернативни бъдещи времена. Въздъхнах. Миналото на лес е пълно с храбри избори в търсене на истината и принципите. Затова тя, естествено, ще предпочете да остане. Сега тя призоваваше изследователя у мен до предела на разума. Добре, малко любимо същество, отговорих накрая аз. Въздухът натежа от недооценени рискове. Чувствах се като обучеващ се пилот, започнал да тренира лопинг без предпазни колани.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 И още сто метра надолу. Така ще се окажем над самата вода, казах аз. Рисунката долу нямаше никаква промяна, безкрайна плетеница, докъдето поглед стига. Да ги се извиваха и пресичаха, успоредни се редуваха с лъкатушещи, пресичащи се или ветрилообразни линии, пастелни багри се сменяха с сребристи. И над всичко искреше кристалното море на този странен свят. Обърнах се към Пай, но в отговор тя ми отправи безмълвен поглед, казващ, почекай и ще видиш. Десен завой, каза Леси. Почти стигнахме. Съвсем лекичко наляво. Сега изключи и кацай. Изключих и корпусът веднага докосна вълните. Леси отвори очи от звука на водата и погледна толкова нетърпеливо, колкото мен, докато светът се разтваряше в пръски. Сибър ти изчезна, а заедно с за него и Пай. Леси и аз падахме като уловни през златистия сумрак между дърветата наречен бряк и през стената на една стара каменна къща. Озовахме се в дневната, мрачна и сива, сами съптавани камина Салавица в единия ъгъл, неравно рендосън дъщен потищайга от портокали за маса, до стената, разнебитено пияно. Дори светлината в стаята беше сива. На стар стол пред пияното седеше слабичко момиче. Косите й бяха дълги и руси, дрехите, износени. Поставката за партитурите пред нея бе претрупана с тежки книги на Брамс, Бах, Шуман. Тя свиреше на изост соната от Бетовен, прекрасни звуци за такъв разбит инструмент. Лесли гледаше, обхваната от страх. Това е моя дом, прошепна тя, къщата в еди. Ричи, това съм аз. Вгледах се. Жена ми безпоменавала, че не са имали достатъчно за ядене, докато растяла, но това момиче просто беше гладувало.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 Не забравя какво ти каза свещеникът, сестра му никога не е могла да си изкарва прехраната от пианото. И това след като се е учила години и години. О, мамо! Момичето вдигна отчаяно ръце. Не дай пак за тази сестра на свещеника. Не си ли помисляла, че сестрата на свещеника е ужасна пианистка? Тя не може да си изкарва прехраната, защото е ужасна. Майка и не обърна внимание на това. Знаеш ли още колко много ще имаш да учиш?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 И не ме интересува, че ще трябва да се боря, щом това е нужно, за да мога да правя каквото обичам. Майка играв на писмото, загубила търпение. Само за това пяно ли можеш да мислиш? Да. Момичето заглуши понататъшните приказки с ръце, като изпълни стаята са ноти от партитурата пред себе си, пръстите изставаха то тостомана. Как е възможно такива крехки ръце да имат толкова много сила, помислих си аз.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 После ще спина автогарата до сутрешните си уроци, като ще спестява найема за стаята, за да си купува музика. Лесли внезапно се отдръпна от мен, отиде до момичето и застана до него, безто да я забележи. Гледах очарован музиката и си помислих колко странно. Тя беше нова. Това бяха същите партитори, които са пожълтали вече страници и досега стояха върху нашето пияно. Накрая момичето се обърна към Леси, бледо, самотно лице се черти като на майка си, а сините очи блестяха от дняв. Ако сте от агенцията за моделите, каза едва владееки се тя, отговорът ми е не. Благодаря, но не. Леси поклати глава. Аз не съм от Коновър, каза тя. Момичето продължително я изгледа, после стана права, зяпнала от удивление. Ти си, ти приличаш на мен. Развълнувано каза тя. Ти си аз. Нали? Жена ми кимна. Момичето я оглеждаше. Но ти си пораснала. Тя стоеше, обкръжена от своята мизерия и своите мечти и гледаше в бъдещето си, вренчила се беше безмъвно в жена ми и накрая каменната истина от решителност се пропука. Тя се отпусна в стола си и покри лице с ръцете си. Помогни ми, проплака тя, моля те, помогни ми. Моята жена голеничи пред детето, което бе била и вдигна поглед към него.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 Ти вече знаеш музиката. Жена ми кимна и стана права. Ти имаш толкова дарби, ти си блестяща и талантлива, обичаш своята музика и си решителна като малцина. Нищо не може да те спре. Но защо трябва да съм толкова бедна? Ако съм от това пиано е, слушай. Тя удари четири пъти клавишите, 8 ноти в светкавични октави. Дори аз можех да забележа, че вътре имаш скъсани струни.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 Тя изгледа внимателно момичето за миг, решена да й довери най-лошото. Не съм сигурна дали би искала. Аз съм имала толкова ужасни времена, че изобщо не ми се е живеело повече. Не веднъж, мигове, когато съм се опитвала да сложа край. Момичето взе думите от устата и... И аз... Знам, казалеси, знам колко ти е било тежко да продължаваш. Но ти си успяла. Как? Лесли се извърна на страни, се да и каже. Приех да работя в коновър. Изоставих пияното. Момичето занемя, неспособно да повярва. Как си могла? А какво, какво стана са твоята обич и решителност? Осе, па се е обърна. Знам как я караш в Филаделфия, как спиш на автогарата, а парите за найема и храната спестяваш, за да си купуваш музика. Мама би припаднала, ако научеше.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 Но можех ли да се оплаквам от хубавите неща, които ми се случваха? Не можех за никого да споделям. Чувствах се самотна. Години наред бях нещастна. Лес и въздъхна. Та-така. Когато се отказах от музиката, аз получих толкова много успех, колкото можех да понеса. Получих приключения, предизвикателства, вълнуващи неща, огромно познание. Не звучи чак толкова злека за младото момиче. Жена ми е кимна. Знам.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 Да се срещна с него сега. Възкликна тя и очите и се изпълниха с удивление. Моята жена ми протегна ръка, излезох иззад момичето, зарадван, че този аспект на тъй любимата жена е пожелал да се срещне с мен. Тя ме погледна, загубила дар слово. "Здрасти," казах аз, изпитвайки известен страх. "Колко странно бе да видя това лице, тъй различно от жената, която обичах и толкова същото." Изглеждате много, толкова, голям за мен, откритя най-после тактичния начин, да каже Стар. По времето, когато ще ме срещнеш, ти ще обичаш повъзрастни мъже, казах аз. Аз не обичам повъзрастни мъже, каза жена ми, като ме прегърна през кръста. Аз обичам този повъзрастен мъж. Момичето ни наблюдаваше. Имате ли нещо против да ви попитам, истински щастливи ли сте заедно? Тя го произнесе се такъв глас, сякаш трудно можеше да повярва. Пощастливи, отколкото можеш да си представиш, казах аз. Кога ви срещам? Къде? В консерваторията ли? Да и каже ли истината, че това ще й коства още 25 години, един неуспешен брак, други мъже. Че ще й трябва още живот и половина от тук, където бе застанала, пред пораздрънканото и пияно, преди да се срещнем.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 Единственото нещо, което изобщо ще се измени, това е собствената ти лична, индивидуална интуиция. Искаш това да го науча от тепли? Засмя се тя. Цялото ми семейство ме смята за инати чудък. Много биха се ядосали, ако те чуят да ме насърчаваш в това. Защо според теб сме дошли да те видим? Попита леси. Защото сте помислили, че ще се самоубия ли? Попита момичето.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 После всичко стана черно са неясни сребристи сенки, които потрепваха покрай нас в мрака, докато спирахме. Позовахме се на огромно бетонно поле, въздушна база. Сини светлинки, маркиращи пътеките за ролиране, писти в далечината, кацнали реактивни самолети и изтребители, сребърни в лунната светлина. Къде сме? на е сли? Изтребителите, редица след редица, бяха американски реактивни самолети Р-86 р Моментално разбрах къде се намираме. Военно-въздушната база Уилямс, Аризона. Школата за изтребители. Годината е 1957, промърморих аз. Тук обичах да се разхождам нощем, за да бъда при самолетите. Защо шепнем? Попита тя. В По този момент патрулиращ джип на военната полиция зави зад края на редицата самолети и се насочи към нас. Той намали скорост, зави около един самолет и спая от нас. Не виждахме военния полицай, но чухме гласа му. Извинете, сър, каза той, бихте ли показали документите си за самоличност? Подговори нисък глас, няколко срички, които не можех да разбера. На мен го казва, казах на Лесли. Вспомням си този. Разбира се, сър, чух другия глас. Просто правим проверка. Няма проблеми.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 О, бях забравил, казах аз. Извинявай. Трудно се свиква с това. Каза тя, останала без дъх. В край крилото на самолета се появи една фигура. Ко е там? Наред ли сте? Беше в тъмен екип за полет Саяке, самия той смътен призрак в лунната светлина. По Поякето съзирах бели бродирани нашивки са отличителните черти на младши лейтенант. Ти почеп на леси, Аз ще остана тук.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 Какво си дошъл тук да се правиш на клоун? Филма изънхалтър, помислих си аз. Какъв приятел беше той. Десет години покъсно щеше да бъде мъртъв, свален за неговия пет в Виетнам. Не е майс, казах аз. Ричард Бахе, това си ти от бъдещето, 30 години след тази нощ. Той се взрава мрака. Кой си ти? Ако ще караме дълго така, помислих си аз, подобре ще е вече да посвикнем се този въпрос.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 Казваше се Олаят, поправи ме той. Инструктор по предполетни тренировки. Преживял беше нещо в Корея и беше малко обкачил. Съставаше пред класа ни и изписваше се големи букви на дъската – убийци. После се обръщаше към нас с лице като самата охилена смърт и казваше – това те вие. Та да, това беше Олаят. Знаеш ли какво ще научиш в бъдещето си, Ричард? Казах аз.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 Това великолепие идва от съвършенството на нещо. Да летиш се такъв самолет, той ласкаво потопа крилото на Сейбара. Ами, не трябва да се блъскам въкълта, не съм вързан за някакви бюра, сгради или каквото и да било на Земята. Мога да се нося по-бързо от звука, на повече от 12 000 метра височина, където на практика няма никакво друго живо същество.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 Руските войници, китайските войници, арабските войници, мобилизираните войници на всяка мобилизарана нация. Те заучават, в нас вярваме ние. Да отбраняваме родината, отечеството от тях. Но тяхното тях, Ричард, Сити. ти. Дързостта му внезапно изчезна. Спомняш ли си моделите самолети? Попитаме той, почти умолително. Хиляди модели на самолети и един маничък аз, който лети със всеки от тях.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 Подтиквай момчешкото любопитство към машини, които се движат – автомобили, кораби, самолети. После разположи пред него на едно място най-съвършените от тези вълшебни машини – армията, във въоръжените сили на всяка страна по света. Наботай шофьорите в милион доларови танкове, запрати обичащите морето да командват ядрени кораби, предложи на купнаещите залетене – на теп.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 Рекламните плакати в наборните бюра не казват истината. Афишите показват свръхзвукови самолети. Те не ти казват, между другото, ако не загинеш, като летиш се този самолет, ти ще умреш на кръста на собственото си чувство за отговорност, заради хората, които си убил са него. Това не са някакви други глупаци, Ричард, това си ти, Захапа остръфта и Горд са нея. Горд като някаква огромна, свободна риба меч в красивата ти синя униформа.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 През 1962 ще те изпратят в Европа с 478 матактическа ескадрила. Това ще бъде наречено берлинската криза. Ти ще запаметиш маршрути до една първостепенна и две второстепенни цели. А 5 години по-късно от сега има доста добър шанс да пуснеш водородна бомба над Киев. Наблюдавах го. Градът е известен предимно с издателска и филмова индустрия, но за теб ще бъдат от значение разпределителната гара на сред града и завода за инструментално оборудване в околностите му. Колко души? През гази зима в Кие ще има 900 000 души и ако ти се починиш на заповедите, тези няколко хиляди, които оцелеят, ще се съжаляват, че и те не са загинали. 900 000 души. Не овладян гняв, засегната национална гордост, сигурността на свободния свят, казах аз, ултиматуми един след друг. И аз ще ти ли бомба. Той беше стегнат като стомана, докато слушаше бъдещето си. Отворих уста да кажа, не, руснаците се въздържаха, но мозъкът ми пламна от гняв. Едно альтернативно аз от някакво изтребление от друго минало ме стисна за врата и заговори яростно, глас бръснач, който отчаяно се мъчеше да излезе. Разбира се, че я пуснах. Не задавах въпроси, също като теб. Мислех си, че щом има война, президентът е този, който разполага съв всички факти, той взима решенията, той носи отговорността. Никога, докато не излетях, не бях се замислил, че президентът не може да бъде отговорен за пускането на бомбата, защото президентът не умее да управлява самолет. Мъчех се да се овладея, но не можех.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 Никога не сте имали и няма и да имате някога. Военно-въздушните сили казват, изпълнявай заповедите, прави, каквото ти каже твоята страна, независимо дали е права или греши. Тя не ти казва, че ще трябва да живееш с своята съвест, прав или неправ. Ти изпълняваш своята заповед да изгориш киеви ви шест часа по късно един приятел, когато ти наистина би харесвал, пилот на име Павел Чернов, изпълнява своите заповеди и изпепелева Лос-Анджелос.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 Защо трябваше да си толкова свясно момче? Защото аз съм вие, сър, отговори той. Усетих докосване по рамото и вдигнах очи към сиянието на златиста коса в улната светлина. Ще ме представиш ли, каза Лесли. Сенките очертаваха една вълшебница в нощта. Аз моментално се стегнах, долу вил какво възнамерява да направи тя. Лейтенант Бах, казах аз, запознай се с Лесли Париж.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 Тя се обърна към мен, през очите и прелетя ужас, целта на живота ни бе унищожена. Има разни бъдещета, викаше това друго нейно аз, душите чифтне винаги се срещат. Аз бързо отидох при нея, ръцете ми я обгърнаха и я притиснах в преградката си, докато премина ужаса ти. Ние не можем да го променим, казах аз. Тя кимна, мъката й е отмина и тя разбра преди мен. Ти си прав, каза тя тъжно и обърна лице към лейтената, това не е наш избор.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 Че се е оплашила от себе си, казал Пай, за това е потиснала тази своя дарба и е направила всичко възможно да не я освобождава и досега. Практичните скептици не обичат да плашат сами себе си с неведоми сили. Скъпият ми персонален навигатор, казах аз, нищо чудно, не ти поиска да се връщаме, когато Лос-Анджелос изчезна, а аз... Обаче аз не бих могъл да подкарам самолет, който не виждам, а ти можеш.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 Добре, уки, готова ли си да продължим? Попитаха с жена ми. Тя кимна, ще за ново приключение. Изпълних завоя са хидроплана, както бе поискала пай, проверих дали колесникът е прибран, клапите спуснати и намалих оборотите. Два градуса дясно, изравни се тази ярка жълта ивица под водата точно пред теб, намали още малко оборотите, каза нашият водач. Тук. Чудесно. Мястото, където спряхме, приличаше на адска гена, която работи извънредно. Пламъци реваха яростно и бушуваха в пещи, гигантски коти се разтопен метал тегнеха на подвижни кранове и се олюляваха със чудовищната си тежест на огромна височина под самия покрив. О, Господи, възкликнах аз. През прохода се дотъркаля на голям електрокар, от него слезе крехка млада жена в работен комбинезон и каска и се запъти към нас. И да беше ни поздравила, думите потънаха в грохота и рева на метел и огън. Тук като вървеше забързано към нас, един котел се наведе и блъдна виха от сини искри точно зад гърба и, като я превърна в силует. Тя беше крехко, дребно създание с руси кадрици, които се подаваха под каската и са ясно сини очи. Чудно местенце, а, место представя на извика тя през грохота. Говореше така, сякаш се гордееше с това място.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 Тя прочете мисълта ми, свираме не и поклати глава, не знам. Извинете, но как се казвате? Извиках аз. Младата жена изненада на поспря за миг. Вие сте ми измислили толкова много имена и всичките те официални. Тя свираме не и се усмихна. Наричайте ме Тинг. Тя ни поведе бързо през това гигантско място към една недалечна рампа и по пътя ни обясняваше като екскурзовод.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 Докуснах леси, посочих и блока и растърсих глава объркано в усилие да си спомня, къде бяхме виждали тези неща по-рано. Той проверява дали всички връзки са направени, обади се Тинк, като сега почти шепнеше. Достатъчно е да остане една жичка несвързана и целият блок пропада. Придумите думите и мъжът се обърна и ни видя как гледаме. Здравейте! Поздрави ни той сърдечно като стар приятел. Добре души! Здравей! Отвърнахме ние!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 Човек поверява живота си на това, в което вярва. Идеите му трябва да бъдат неговите опори, те трябва да са в състояние да удържат тежестта на собствените му съмнения, както и бремето на стотиците и хиляди, дори десетки хиляди критици, синици и разрушители. Идеите му трябва да устоят на стреса от всяка последица, до която самите те са довели. Поклатих глава, като огледах необятното помещение с стотиците маси.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 Както звездите, кометите и планетите притеглят към себе си космическия прах, казваше Аткин Лесли. щастив да говори на човек, тъй възхитен от работата му, така и ние сме център на мисли и привличаме идеи за всякакъв размер и тегло, от проглясъци на интуиция до цели системи, толкова сложни, че долна черта за изучаването им е нужен цял живот. Той се обърна към мен, свърши ли?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 Възможно ли е различни нива от нас самите да посвещават целия си живот на това да правят кристала на познанието по ясен са надеждата, че ще го видим ние, в нашия свят? В този момент по край нас забрам, един робот, не по голямото втарско куче. Движеше се с меки гумени ходила и носеше в ръцете си необработена отивка. Ходилата поскърцваха от тежеста и той намести внимателно кристала на масата на Аткини го остави. После Лекичко избививка два пъти, върна се на прохода и се отдалечи на там, откъдето бе дошъл. От това място ли, попитах аз, идват всички идеи. Изобретенията. Пап, говорите. Не всички, каза Тинк. Не и отговорите, до които стигате от собствения си опит. От тук идват само необичайните, които поразяват и изненадват. Тези, на които се натъквате, когато се измъкнете от хипнозата на всекидневието.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 Директорката на леярната за идеи докусна гълчето на окото си. Разбира се, но междувременно към всяка мисъл, която ви пращам, ще добавям бележчица от себе си. Запомнете, не се разсънвайте прекалено бързо. И ходете много на разходки, на плуване, взимайте често душ. Помахахме с ръка, зато виждане и помещението се разтопи, и изчезна в познатия хаос. Следващия момент, без съмнение, вече се намирахме отново на Сийбърт, който се издигаше от водата. Лесли държаше ръчката за гаста. За първи път, откакто бяхме започнали това странно приключение, ние отлитахме изпълнени с приятни чувства, вместо за горчивина. Каква радост, Пай! възкликна на Лесли. Благодаря ти! Радвам се, че можех да ви направя щастливи, преди да си отида. Ти отиваш ли си?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 Нека да пилотирам аз, а ти опитай. Моментално се стегнах и ми стана напрегнато. Това не е страх, помислих си аз, а предпазливост, просто напрежението на човека от хъха век. Поех си дълбоко дъх, затворих очи, релаксирах за моменти на края, загубил надежда, наредих да се спускаме. Изключи. Сега. Кацай. Кацнахме в лунната светлина на няколко метра от груба многоъгълна шатра. Покривът бе от съшити кожи, пошевовете залети с смола, стените бяха от тежко плътно с землиствият и по тях трептяха кървавочервени червени от блясъци от факлите на стражи. пустинята около нас по пясъка просветваха стотици огньове, донасаха се груби, високи пиенски гласове, тропот на копита и процвилване на коне. На входа на шатрата стояха двама стражи, които бихме взели за центуриони, ако не бяха толкова дрипави. Древни мъже, целите в белези, са неогледен вид.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 Тя се поколеба за миг и се огледа неспокойно. Прав си, но само едно надзъртане и си отиваме. Просто искам да видя кой. Преди да успея да я възпра, тя се шмугна пред стената на шатрата. Миг по-късно чух писъка и. Втурнах се вътре и видях някаква животинска фигура, се пробля с вършна ръка да замахва към шията и. Не!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 Подпората рухна и покриват хлътна над главите ни. Съгубил ножа си при сблъсъка, мъжът се завъртя около себе си, раздърси глава, извади втора кама от ботоша си и се нахвърли върху ми с светкавичен скок. Прелетя през мен на височината на раменете ми и се стовари на дървената буретка с остри ръбове, като събори по пътя високия свещник. Само след миг той отново се изправи на крака, се присвити от ярост очи, извил към нас ръце като борец, а ведната още просветваше камата. Той пристъпи дебнъжком, очи в мен, изучавайки ме. На ръст стигаше до раменете на Лесли, но очите му говореха за убийство. Внезапно той се извърна, понечи да сграбчи яката на блузата на Лесли и със светкавично движение надолу да я разпори, после поглед на он е празната си ръка. Спри, извиках аз. Той се извърна рязко и замахна за ножа през главата ми. Престани да бес Той спря и впи поглед в мен. Пожасяващото в очите му беше не жестокостта, а острият ум. Когато този човек унищожава, той не го прави безразсъдно. Той посочи към себе си. Атилах, каза гордо той. Атилах, бич Божи. Атилах и, побъди се леси. Атила. Атила, хунският вожд. Войният свире по се на изумлението ми. После пак присви очи. Стража, излая той.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 Но Атила беше по-бърз. Ръката му отскочи като нападаща кобра и сътъп звук заби дълбоко камата в гърба на стражата. Ефектът беше потресаващ, сякаш ударът не толкова уби стражата, колкото го разсече на две. Тялото се строполи почти беззвучно на входа, а в това време призракът на война се върна на поста си, без да осъзнае, че е умрял. Лесли ме погледна ужасена. Убиецът извади камата си от трупа. Стража! Извика той.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 Горко ви, западни земи, защото ще изпротя бича си над вас, да, бичат божи, ще избие вашите мъже, под колелата на моите колесници ще падат жените ви, а децата, под копитата на моите коне. Божието слово, казах аз. Празни с помогащи и отстрели, защото никой не дразва да им се опълчи. Колко просто бързият загръбва властта от глупаците. Той ме погледна за широко отворени очи. Ти говориш моите думи. Първо ставаш безпощаден, продължих аз, сам шокиран от това, което говоря, после се провъзгласяваш за бич Божия и твоите армии се разрастват от хора, твърде тъпи, за да си представят един обичащ бог, твърде наплашени, за да се противопоставят на един Бог. Искрещи им, че Бог обещава жени, портокали, вино, цялото злато на Персия, когато умира. кръвта на неверници по мечовете си ще разполагаш с сила, която превръща цели градове в руини. За да завземеш властта, повторяй Божието слово, защото това слово най-добре превръща страхава ярост срещу всеки противник, който си избереш. Пяхме се вренчили един в друг, Атила и аз. Това бяха негови думи. Те бяха и мои. Той го знаеше, знаех го и аз. Колко лесно беше да видя себе си в тинки и техния благороден творчески свят, а колко трудно ми беше сега да се видява тази кипаща омраза.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 От мен се страхуват като от Бога, каза той с предупредителен тон. Какво става с разума, когато сам повярва в лъжите, които е измислил пред другите? Дали не пропада в въртоп от безразсъдство по някакъв среднощен канал? Лесли най-после се обади, говореше с печелен глас. Ако вярваш, че властта проистича от страха, каза тя, ти падаш на едно ниво са тези, които боравят с страха. А те не са много блестяща тълпа, какъв глупав избор за човек са твоя ум.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 а аз никога не бях виждал толкова разгневен човек, като това огледало на собствената ми дива борба, моето заключено и залостено вътрешно аз. Също толкова се страхуваш? Попитах аз. Той пристъпи към мен, очите му пламтяха. Как съм е Еша Извика той. Как съм е Еша да наречеш, а лъх страхливец, ще те разкъсам на парчета и ще те хвърля за храна на чакалите. Свих юморци в отчаяние. Но ти не можеш да ме докуснеш, а ти лъх. Ти не можеш да ме нараниш и аз не мога да нараня теб, аз съм твоя собствен дух от бъдещето ти след 2000 години. Не можеш да ме нараниш и... Попита той. Не. Щеше ли да го направиш, ако можеше? Не. Той помисли на това един миг. Защо няма? Аз съм смърт, бич Божи. О, стига си заблуждавал. Защо толкова се страхуваш? Ако столът не беше вече на парчета, той сега щеше да го разбие.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 Леси, натисни лоста, казах аз. Този път ти го направи, каза тя уморено. Аз не мога да мисля. Не го правя много добре, нали знаеш? Тя сякаш не ме чу, стоеше неподвижна, вренчена в пустинята. Ще трябва да опитам, помислих си аз. Релаксирах, колкото можех на такова място, представих си, че сме в Сибър, посегнах към лоста. Нищо. Мърмурко, помислих аз, тръгвай. «Жено, изкръщя духът Хун, ела тук. Жена ми не помръдна. След миг той тръгна към нас внезапна решителност. Смъртните не могат да ни докосват, помислих аз, но дали е така са призраците на варварските стражи. Тръгнах да застана между него и Леси. Не мога да ни измъкна от тук, казах и аз отчаяно. Трябва ти да го направиш. Стражът се хвърли към нас. Колко бързо се преобразяваме, когато сме застрашени». Древното Атила съзнание взе връх, онази безпочтът ловкост на мъжа от шатрата беше моята. Никога не се отбранявай, нападат ли те и ти нападай. Частица от секундата аз се хвърлих към лицето на война и само за миг пропуснах да го размъжа, но го сритах под коляното. Беше плът, хубаво, и аз също. Под коляното не беше честно, помислих си аз. Подяволите честността, обади се примитивното съзнание.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 Викаше Лесли. Впрях ръката си насред въздуха, преди да е ударила безсмислено високомера, обърнах се към нея, очите ми още като набик. Наред ли си? Тя кимна, потресена, се ръка на лоста и го отпусна, за да излети си и бърт. Не знаех, че той може да ни докосва. Той беше призрак, ние също. А това трябва да е разликата. Отпуснах се, останал без сили. Не можех да повярвам всичко това.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 Аз, Акила, предводителя на хуните. Проговорих аз. И все пак, в сравнение с пилота, който опожари до да основи Киев, Акила е просто детенце. Лесли остана замислена известно време. Какво ли означава всичко това? Знаем, че всички събития са едновременни, но съзнанието не се ли развива. Веднъж през този живот ти си позволил на правителството да те тренира за обиец. Но ти си се променил, ти си се развил.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 Имах чувство, че хидропана е омърсен, опетнен от последното ни кацане. Под нас изкряха бистри води. Имаш ли нещо против да цопнем за минута, за да поизмия мърмурко? Тя ме изгледа въпросително. Символично, предполагам. Тя ме целуна на побузата, прочела мисълта ми. Докато не откриеш как да живееш за някого други го, защо не поемеш отговорност само за живота на Ричард Бах и да оставиш да отговаря за своя.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 Там, където се озовахме, навсякъде около нас се простираше трева, също като изумрудено езерце, сгушено сред планини. Залез пламтеше по алените облаци. Швейцария, помислих си веднага, кацнали сме на швейцарска почтенска картичка. Понататък в долината имаше горичка, провиждаха се къщички се островърхи покриви, камбанарията на църква. По селски път се движеше талига, лига, теглена не от трактор или кон, а от някаква порода крава. Край нас не се виждаше нищо, нито път, нито козе пътека. Само това езеро от трева, изпъстрено са полски цветя, обградено в от високи забери с снежни шапки. Ти какво предполагаш, попитах аз. Къде се намираме? Във Франция, отговори Леси, без да се замисли, и преди да я попитам как е разбрала, тя и дъх, погледни.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 Светлината, която виждахме сега, беше същата, тъй си яйна, че превръщаше целия свят мържалееща звездичка в бележка под линия. В следващия миг светлината изчезна. Под мястото, където бе пламтела, лежеше свитък златна хартия, писание с изумителна калиграфия. Старецът коленичи безмъвно с затворени очи, явно без да съзнава нашето присъствие. Лесли пристъпи напред, протегна ръка и взе сияйния ръкопис. На това мистично място ръката и не премина през пергамента. Очаквахме да видим руни или ероглифи, но се оказа, че думите са на английски. Разбира се, помислих си аз. Старецът ще ги чете на френски, един персиец – на персийски. Сигурно за откровението е така, няма значение езика, а предаването на идеите. Вие сте създания от светлина, прочетохме ние.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 И другите поклонници на свитъка, твоите приятели, и те ли ще я пазят? Да. И ако тези, които се възползват от страха и робството, убедят владетеля на тези земи, че ти представляваш заплаха, а ако нападнат твоя дом, ако дойдат мечове, ти ще продължиш ли да пазиш свитъка? Аз ще го измъкна с себе си. Ще избягам. А когато започнат да те преследват, и те зауловят, и те притиснат въгъла.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 Синове и приятели ще възненавидят и свиткияните и проклетия свитък заради избиването на свитните им близки, а всеки свиткиянин ще възненавиди всеки християнин и ще прокълне кръста, ще възненавиди всеки и ще прокълне полумесеца, задето са избили неговите ближни. Не, извиках аз. Всяка негова дума беше истина. А по време на войните ще се издигнат алтари, катедрали ще извисят шпилове, за да уваковечат свитъка. И тези, които са се стремели към духовно израстване и разбиране, вместо това ще се окажат обременени се нови предразсъдъци и нови ограничения, камбания и символи, правила и псалми, церемонии, молитви и одеяния, тъмяни приношения на злато. И тогава сърцето на свиткиянството ще се отвърне от любовта и ще се обърне към златото.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 Ето я, изтъкана в Говлен, ето я тук светлината, там свитъка, а там небесният свод се е разтворил към рая. Ето тук, Ричард Велики, коленичи в бляскави доспехи, ето го прекрасният ангел на мъдростта с светия свитък в ръце, а тук, старият ляклер до скромния си огън в планината, свидетел на откровението. Не, помислих си аз. Невъзможно. Но то беше не невъзможно, а неизбежно.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 Шан Пол Люклерк бе изпълнен с житейска мъдрост, спокойно приемане на това, което бе научил. Лесли потръпна. Искаш ли я, кето, ми? Попитах я аз. Не, благодаря, уки, каза тя. Не е от студ. Не е от студ, повтори Люклерк. Той отиде до огъня и взе една съчка, вдигна я и докосна златните свитъци. Това ще ви стопли. Не, аз грабнах свитъците. Да изгорите истината. Истината не гори. Истината чака всеки го, който пожелая да я открие, каза той. Могат да изгорят само тези страници. От вашия избор зависи. Бихте ли желали свиткиянството да стане поредната религия в този свят? Той се усмихна. Вие ще бъдете светци на тази църква. Погледнах леси видях в очите и същия ужас, какъвто чувстваха моите. Тя взе съчката от него и докосна гълчето на пергамента в ръцете ми. Пламъкът разцъфна в слънчево бяло цвете под пръстите ни и ние изпуснахме на земята ослепителните останки. Те припламнаха за миг и угаснаха. Старецът въздъхна съоблегчение. облегчение. Каква благословена вечер! Каза той, колко рядко ми се дава шанса да спасим света от нова религия. После обърна лице към жена ми усмихнат, изпълнен за надежда. Нали го спасихме? Тя му се усмихна в отговор. Спасихме го. Историята няма нито дума, Жан-Поу за свиткия ни или за техни войни. Те се сбогуваха с ласка в поглед, двама чуваколюбиви скептика. После селег поклон към двама ни старецът се обърна и потена в тъмната планина. Горящите свитъци все още пламдяха в съзнанието ми, откровение, превърнато в пепел. Но тези, които се нуждаят отказаното в тези свитъци...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 Как успява Гази жена да ме накара да виждам, помислих си аз. Поклонихи се в отговор. Милейди Люклер, принцеса на познанието. Тя направи бавно реверанс в мрака. Милорт Ричър, принц на огъня. Стояхме близо един до друг, смълчени в чистия планински въздух. Взех я в прегръдките си и звездите вече не бяха над нас, а около нас. Ние станахме едно цяло с звездите, едно цяло с Люклер, с свитъците и любовта в тях. Едно са па ейтинг, адкиниятила, едно цяло са всичко, което някога е било, което е и което ще бъде. Едно. Миле след миле се носеха под нас, докато летяхме в спокойна радост. Жалко само, че шансата е един на билиони, мислех си аз. Да можеше всеки да лети до това място поне веднъж през всеки свой живот. Сияен коралов блясък се появи под водата, същински магнити за два мъни. Лесли направи вираш около него.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 Нямаше съмнение, бяхме се изтърсили насред Москва без виза и екскурзовод. О, Боже! Възкликнах аз. Вечерната тълпа в зимни паута и кожи се блъскаше и минаваше през нас, зазнеки под снежинките. Можеш ли по хората да кажеш къде сме? Попита лесли. Дали път не са нью-йоркчани врунтави шапки, а? Улиците не бяха достатъчно тесни, за да е ню йорк не се долавеше и страх от нощния град.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 Огледах я, наклонил глава предсеняващо. Тази руска навалица са тези сини очи, високи скули, златни коси. Вие, рускините, сте много красиви жени. Спасибо, отвърна тя престорено скромно. Внезапно една двойка, хванати ръка за ръка, спрява тълпата на 5-6 метра и се вренчиха в нас, сякаш бяхме марсиенци с пипала, слезли от летяща чиния в черното небе.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 Тях вече няма по какво да ги познаеш. ми са. Всички се разсмяхме, колко странно, помислих си аз, няма и минута, откакто се срещнахме, а и четиримата се държим, сякаш сме приятели. Разказахме им кои сме и какво се бе е случило, но ми се струва, че так му нашето особено нереално състояние повече ги убеди, че сме реални.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 Заповядайте, каза татяна, като ни въведе в хола. Моля, разполагайте се удобно. Едно пет нистокот тремеше на дивана. Здрасти, Пегрушка, каза тя. Добро момиче ли беше днес? Тя седна до котката, премести я в скута си и нежно я потопа. Пегрушка примигна към нея, сви се на кълбо отново задряма. Широки прозорци гледаха на изток в очакване на утринното слънце. Отсрещната стена беше цялата в лавици за книги, плочи и касети с същата музика, която слушахме и ние от дома, Бартук, Прокофьев, Бах, Тълпа от един, на Ник Джеймсън, частна на танцорка, на Тина Търнър. Много книги, три лавици на тема съзнание, смърти и извънсетивни възприятия. Подозирах, че точно от тези книги татяна не бе чела нито една. Ипсваха само персонални компютри. Как можеха да живеяте без компютър?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 Ваня, сега мога да направя най-доброто, мога да опростявам. И съм много поспокойна. На нас ни се иска да можехме да опростим нашето правителство, каза Лесли. Вашето правителство започва да прилича на нашето, което е страхотно, намесих се аз, но това, че нашето започва да прилича на вашето, вече е ужасно. Е, по-добре да си приличаме, отколкото да се избиваме едни други, каза Иван. Но виждали ли сте скоро вестници?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 Отколкото постоянното замърсяване за комунизъм на съзнанието на американските деца, казва капиталистическият лидер. Аз се гордея за храбростта на моите съграждани, благодарен съм им за молитвите и се заклевам в Бога, че в съгласие с Неговата воля ще доведа свободата до окончателната и победа. Кръвта ми се мрази. Когато се появи Богът на омразата, внимавай. О, моля ти се, казалеси. Временна радиация. Свобода до окончателната и победа.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 Представете си, че наследявате една къща, която никога досега не сте виждали, казах аз. И един ден отивате да видите къщата си и откривате, че прозорците са изпълнени се. Оражия. възкликна поразен Иван. Как можеше един американец да знае същата метафора, която руснаците бяха измислили за себе си? Картечници, орадия и ракети, прицелени през полето към отсрещната къща, която не е много надалеч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 Мазилката по стените се рони, покриват китече, но оръжията ни са добре смазани и прицелени. Кое е повероятно, че съседът ще стреля, ако ние махнем оръжията си от нашите прозорци или пък ако сложим още? Попита леси! Ако махнем няколко оръжия от нашия прозорец, отговори Татяна, тъй, че да можем да го убием само 90 пъти, а не 100, това ще го накара да стреля, понеже ще е посилен от нас? Не мисия.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 Той се обърна им и се усмихна, американците са улди, Ричард. И вие ли сте толкова улди? След като сте яли от нашите сладкиши и си отидете въкъщи, ще стреляте ли по нас? Американците не са улди, казах аз. Ние сме хитри. Той ме погледна косо. Вие сте убедени, че Америка изразходва милиарди за ракети и високотехнични системи за управление. Не е така. Ние спестяваме милиарди. Как ли, ще попиташ.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 Второ, Чернобил беше съвсем малък ядрен инцидент на другия край на света, той беше по-малко и от една стотна от заряда на една бойна глава, но 6 дни по-късно ние изхвърляхме млякото изконсин заради вашите гама лъчи. Руснакът вдигна тежките си вежди. Значи вие сте разбрали, аз кимнах. Са по 10 милиона мегатона, които всеки от нас може да взриви против другия, какво значение има къде ще избухнат те. Всички загиват.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 Отговорих и аз. Моите набори от военно сили сега са генерали в стратегическото ракетно командуване. Единствените американски ракети са истински двигатели са РКМ. Райя ли? Повтори тя и поглед на мъжа си. И двамата бяха висок пост в партията, но никой не беше чувал за Райя М. Пуплай Крелетионс ракети за предмасмедиите. От време на време изстрелваме по някоя от тях за ефект.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 Ако ни подслушва КГБ, казах аз, и хващат само руската половина от този разговор, какво ли ще си помислят? А ако ни подслушва Чаръл, хващайки американската половина. Попита Иван. Ако ни подслушва Чаръл, казах аз, спука на е работата. Ще ни нарекат предатели, издали върховната тайна на Америка, ние няма да ви бомбардираме, ние ще ви оставим да се разорите, като купувате части за ракети.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 За да спечелим над преварата във въоръжаването е нужно Америка да ни подценява, да не забележи някаква разлика. Америка трябва да мисли, че за Съветския съюз идеологията е поважна от економиката. Вие, строите подводници, казах аз, самолетоносачи. Вашите ракети са се истински двигатели. Разбира се, обаче забелязало ли е ЧРУ, че нашите нови подводници не носят никакви ракети и са със стъклени иллюминатори.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 Са хората, които обичат да пътуват, но ненавиждат да излизат от къщи. Цели градове, без никакъв смок, са най-големите тенискортове на света, обикаляш навсякъде, където ти се прища да живееш. А топа климат, например. А космическата програма продължи той. Знаете ли колко много хора чакат на опашка, за да отидат в космоса, двучасово кръгче на каквато цена поискаме? Та наколково лято ще банкрутира Съветският съюз.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 Са много американци, каза Леси, студената война свърши след едно телевизионно шоу как руснаците завладяват Съединените щати и заместват нашето правителство са ваше. По края на предаването цялата ни страна беше почти умряла от досада, като изобщо не и се вярваше, че може да има толкова тъпи хора. Затова трябваше да видим сами със са очите си и за едно денонощие само за Съветския съюз се отруи. И толкова досъдни ли сме? Попита Татяна.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 тя наскочи, очите й се разшириха като чинии. Ваня, извика тя, американците, изтичахме до прозорците, светлини проблясваха навсякъде изграда. Това не може да е реално, каза Леси. Но то е реално, каза Иван. Той се обърна към нас и разпери ръце в безпомощна мъка. После изтиче до дрешника, измъкна от там два сака и подаде единия на жена си. Тя грабна петрушка от дивана и още сънена я напаха в единия сак, после двамата изтичаха, като оставиха вратата отворена зад себе си. След миг Иван се върна и ни погледна невярващо. «Какво чакате?» – извика той. «Имаме само 5 минути. Идвайте!» четиримата се спуснахме тичашко по двата етажа стълби и се озовахме в хаоса на улицата, маса ужасени хора, хупнали към метрото. Родители с бебета на ръце, дечица, вкопчени в палтата им, за да не се изгубят, старци, които се мъчеха да се движат за тълпата. Някои бяха ужасени и се блъскаха, крещяха, други вървяха тихо, съзнаващи, че е безполезно. Както тълпата минаваше през нас, Иван забеляза това, прегърна през рамота тяна и се дръпнаха настрани от отчаяната река. Той бе останал без дъх. Вие, вие, Ричард Тилеси, каза той, като се бореше с сълзите си, без дняв, без ненавист към нас. Вие сте единствените, които могат да се измъкнат. Той спря, за да си поеме дъх, си глава. Вие не идвате са нас. Вие отивате, там, откъдето сте дошли. Той кимна, успя да се усмихне някак. Върнете се във вашия свят и им разкажете. Разкажете им какво е това. Не допускайте това да се случи и с вас.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 Тогава светът забоча, растърси се и се растопи в водата, която прелиташе покрай корпуса на хидроплана. Дълго след излитането Лесли стискаше здраво лоста и дълго време никой не нито дума. Защо? Извиках аз. Каквото и дяволски прекрасно има в масовото убийство, че никой в цялата история на света не е открил досега някакво пълно разрешение на проблема, освен да убиваш всеки, който не е съгласен с теб. Дали това е границата на човешкия интелект?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 Иван, колко мили, забавни, приятни и Петрушка, о, Господи! Тя избухна вредания. Аз поех управлението, хванах ръката й. Колко ми се искаше, пай да е тук! Какво ли би казала тя за нашия гняв и нашите сълзи?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 Лесли не ме попига защо завиваме или накъде се насочваме. Беше с затворени очи и по лицето и още се стичаха сълзи. Стиснах ръката и да я пробудя от нейното отчаяние. Дръж се, маничката ми, казах аз. Трува ми се, че сега ще видим как изглежда един свят без войни. Не беше далеч. Подпуснах хвоста, корпуса докосна водата, светът се превърна в пръски. И Позовахме се преобърнати наопак и на около 2000 метра височина във въздуха, после самолетът се насочи право надолу. Състотна стотна от секундата помислих, че си и бърта е изпаднал в сфредъл, неконтролируем, после разбрах, че не мърморко пада стрем а сме в напълно въоръжен самолет Истребител. Пилотската кабина беше малка. а Ако ние се лесли не бяхме духове, нямаше да можем да се поберем така двамата зад пилота.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 Две думи от нашия пилот. Свърших го. Каза тя. Почти. Гласът беше на Лесли. Машината не пилотираше альтернативният аз, беше альтернативната Лесли. На екрана на прицела светна надпис «Целта поразена». Потяволите. Възкликна пилотът. «Давай, Линда». Тя ускори и приближи още повече до поразената цел, натисна продължително с посъка в непрекъсната стрелба. По кабината замири се на барот. Сега белият Дим се превърна в черен, горивото от двигателя на жертвата обля собственото и предно стъкло. Целта унищожена. Сега го свърших. Свърших го. Извика пилотът. Дочохме едва едва радиото. Делта лидер отклони надясно. Бързо, веднага отклони надясно. Пилотът не обърна глава да види опасността. Дропна са всички сили оста надясно. Сякаш животът ти зависеше от това. Твърде късно. Следващия миг предното стъкло почерня от горещо масло, изпод кожуха на двигателя блъвна пушек, моторът се задави, спря, витлото замря неподвижно. Пък кабината се чузванец, като сигнал в края на рунд боксов матч. На екрана светнаха думите свален. Внезапно всичко стихна, остана само острото свистене на вятъра отвъни и стъняващия дим от към мотора. Протегнах шия да погледна назад и над черната река от Дим видях да прилита над нас самолет. Същият като целта, която току-що бяхме поразили, но бояди съм на оранжеви и жълти петна. Той премина на около петна на метра по си от кабината човекът, който току-що ни бе олучил, се засмя и ликуващо ни помаха. Нашият пилот вдигна светофилтъра на шлема и му махна в отговор. О, дяволите да те вземат, зял, измърмори тя, ще ти върна за това.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 Избухна тя, после внезапно чу собствените си думи и рязко обърна глава да погледне зад себе си, към нас. Вие кои сте? Разказахме и. В момента, когато достигна позиция за кацане, тя бе приела това, което и разказахме, така, сякаш през ден се изтърсват същества от паралелни светове. Явно умът и още беше в онези 10 точки. Това тук спорт ли е? Попитах аз. Превърнали сте въздушния бой в спорт? Нещо такова го наричат, отговори тя мрачно. Въздушни игри. Но това не са игри, това е голям бизнес. Чтом си въвил лигата, ти ставаш професионалист и попадаш в най-гледаните часове на сателитната телевизия с световна популярност. Миналата година в индивидуалните аз го свалих, свалих само за 26 минути ця от зием пън, но дявол да го вземе. Този път му позволих да ме глътне, само защото не се огледах и сега съм, вчерашна новина.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 Бихте ли ни разказали за днешните си сражения, мис Олбрейт? Срещу финалната линия гъмжеше от запалянковци по въздушните игри, повечето от тях носеха по шапките и акетата си отличителните знаци на своята ескадрила изтребители, предимно китайски. Те изпадаха във възторг, като гледаха големите видеомонитори и от време на време поглеждаха между камерите към Линда Олбрейт на живо. Колко възторжено я приемаха, тя беше знаменитостта на деня. Под изображението и на екрана беше изписано Линда Олбрайд, Съединени щати номер 2 и оценки все от 9,8 и 9,9. Когато тя заговори, публиката отихна. Почитаемият е сред най-галантните състезатели, удостоили небесата на света, каза тя, а думите и се превеждаха по високоговорителите. Подавам разтворена ръка в знак на уважение към храбростта и таланта на вашия велик пилот.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 С страхотен рев от пистата излетяха две двойки китайски изтребители, с максимална скорост набраха височина, наближавайки до поле сражението, за да се включат в битката преди изблъсъкът от зона 4 да е минал в историята на спорта. Инда Обрайт разкопча коланите на раменете си и слезе от самолета, цялата блясък и стил си копринен костюм за полет, прилепнал като трико на балерина, си на тлазан жакет са бели звезди, шарф на червени и бели черти.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 Когато привършваше се интервютата, вече я притискаше тълпа от почитатели с своите въпроси и програми от игрите на китайски нейна снимка на цяла страница, върху която искаха автографи. Що ме така, когато тя загуби в чужда страна, каза Леси, какво ли е, когато побеждава у дома. В един момент полицията я отвори път към една лимузина и след половин час ние вече бяхме заедно на спокойно място. Статионът летище бе планиран в цялостен комплекс с хотели и апартаменти, целите в прозорци, а отсреща бяха градът и реката. Градът приличаше на Шанха и от нашето собствено време, но дори още по-голям, по-висок и по-модерен. На екрана на телевизора продължаваха да показват повторения на записи от въздушните игри и коментарите не представаха. Индо натисна бутона да го изключи и се свлече на канапето. Ама че ден! Как стана това?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 Откупиха си свой собствен канал за тържественото закриване. Докато си спомняше тези неща, тя изглежда почти се гордееше. Ти не ме разбра, каза Леси. Нашите войни не са игри. Ние не убиваме състезатели просто на таблото за резултати. В нашите войни хората наистина загиват. Оживлението и помръкна. И в нашите умират понякога, каза Линда. Във въздушните игри са ставали сблъсквания в небето.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 Можете ли да си представите приходите от реклами за публика в такъв мащаб? Някои страни изплатиха националния си дълг с приходите от това първо състезание. Ние слушахме амакьосани. Не можете да повярвате колко бързо стана това. Всеки град с летище и няколко самолета спонсорираше аматьорските си отбори. Градове само за няколко години неизвестни хлапъци станаха герои в спорта.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 Кой ще иска да бъде злеплатен офицер и да живее според военния устав, някоя забравена от Бога военно-въздушна база, да си хаби времето в тренажери, които са повече изпитания и стрес, отколкото истински полет, да пилотира самолети много по-големи и смъртоносни, за да доставят удоволствие, и при които единственото сигурно е, че теп ще убият, ако има война. Едва ли мнозина биха пожелали? Разбира се, помислих си аз. Ако имаше цивилни отбори полетене, когато аз бях хлапък, шанс да си извоюваш място и слава чрез оглушителната скорост някъде другаде, освен при военните, младият Ричард щеше да се запише във военно-въздушни гесили толкова, колкото бил отишъл доброволно в затвор. Но при всичките тези пари защо летите са витлови самолети? Попитах аз. Твоята някъде около 600-конски сили, нали? Защо не са реактивни? 900-конски сили, каза пилотът.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 Нарекоха ги игри, Трета световна война, обаче военните бяха модни и скучни. По телевизията не можеш да спечелиш се търтей, които не могат да мислят сами, и са тромави машини. Тук печелиш се попадения, които носят точки. След това се включи индустрията с цивилни отбори за море и суша, много полеки, побързи и поумни. Военните изпаднаха в много затруднено положение от игрите.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 Опасността е достатъчно голяма, за да си щастлив на края понякога повече от достатъчна. Особено първия кръг, при откриването на игрите, тогава не ти остава минутка да придремнеш, тогава се бият 48 изтребителя в един видео блог, на вратата Меко се звънна. А пък и има предостатъчно репортери за най-големите егоисти на света, като мен, каза тя и стана да отвори.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 Тя го обезръце и в рамката на вратата се очертаха две фигури в блестящи пилотски костюми, пеперуди сред светя. Погледнах леси, попитах я мълчаливо дали не е време да потегляме. Альтернативното яз щеше силно да се притесни, ако продължи да разговаря за хора, които приятелят ти не може да види. Но когато се обърнах към вратата, разбрах, че няма да имаме такъв проблем. Мъжът бях аз. Какво правиш тук, любими? Възкликна Линда.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 Той забравя, че белия дим не е черен дим. Вече бях в последен подход за кацане, спускам колесника, клапите и когато завивам, той ми се появява в прицела и го очвам. Голям късмет. Директорът каза, че на екрана изглеждало прекрасно. 22-минутен полет. По това време Тайпе вече е извън обхвата, тъй че се свързвам с Шанхай 3. И чак като кацам, виждам там твоя самолет, черен като овца. Щом свършиха интервютата, казвам си, жена ми има нужда от малко ободряване. В този момент го е погледна към стаята, видя ни и се обърна към Линда. А, пресата ли? Да те оставили за малко? Не са от пресата, каза тя, като го гледаше в лицето. После се обърна към нас, Ричард Палеси, това е моят съпруг Жищов Собиески, полският аз номер едно. Мъжът не беше толкова висок, колкото мен, косата му беше посветла от моята, веждите, потежки, якето му, алено пъбяло за надпис, ескадрила номер едно, отбор по въздушен бой на Полша. Извън тези разлики, спокойно можех да кажа, че виждам собственото си смаяно отражение. Поздравихме се, докато да обясни колкото може по-просто кои сме. Разбирам, колко неловко, обаче ни прие, защото жена му пи бе приела. А там, у вас, откъдето идвате, много ли прилича на нашия свят? Не, отговорих аз. На нас ни се струва, че вие сте изградили своя свят около игрите. Като че ли Евшата планета е увеселителен дом, нещо като карнавал. Това ни изглежда малко странно. Вие току-що ми разказахте, че вашият свят е изграден около войната, истинска война, обмислено. Предварително планирано масово убийство, планета, склонна към саморазрушение, казалинда. Това именно е странно. На вас това може да ви изглежда като увеселителен дом, по за да обясни ти, но ние имаме мир, достатъчно работа, благоденствие. Тори оръжейната индустрия процъфтява, обаче самолетите, корабите и танковете сега излизат на бой за безвредни оръжия, хаосни куршуми и лазерни имитатори.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 Той заведе жена си до канапето и докато говореше, и я държаше за ръка. Та и Линди не ви е казала какво облегчение е да не мразиш никого. Днес, например, виждам, че жена ми е улучена и свалена от китайски пилот. И какво, да полуде я ли, да намразя човека, който я е победил, да намразя китайците, да намразя живота. Единственото, което бих възненавидел, това е да се окаже следващия път на мястото на горкия човек, когато моята Линди го вземе на прицел. Тя е американският аз номер две. Той я погледна, а тя сви вежди. Не ви го е казала, предполагам. Ще бъда номер последен, ако не се оглеждам, каза тя. Никога не съм се чувствала толкова тъпо, крие, никога не съм се чувствала толкова, тък му светва надписът, че съм улучена и фюит. Двигателят излиза от строя, а в този момент профучеват зял и се тресе от смях. Светлините, които бяха светнали еднократно на телефона, сега станаха понастойчиви. Накрая телефонът се раззвъня като луд, порой от спешни обаждания, продуценти, директори, представители на отбора, награда, заявки за интервюта от пресата и телевизията, спешни покани. Ако тези двамата живееха в нашето време, щяхме да ги помислим за рок-звезди на турне.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 Благодаря ви, но нека залесли. Вече ни отделихте премного време. Щастливо на и на двамата, казах аз. И отсега нататък, мис Олбрайт, нека поглеждаме зад себе си, а... Линда Олбрайт покрепва налото си лице в престурен срам и техният свят изчезна. Отново във въздуха, ние оживено бъбрехме, развълнувани от срещата с Линда, крие и тяхното време, едва велика альтернатива на постоянната война и подготовка за война, която заключваше нашия собствен свят във високотехничното му средновековие. Надежда. възкликна аз. Какъв контраст? Каза Леси. И той те кара да видиш просто колко много пропиляваме ние в страх, подозрения и войни. Колко ли другите съзидателни светове като техния има там, долу? Казах аз. Дали повечето са като техния или пък има твърде много като нашия?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 От далечния пейзаж се провиждаше сякаш шахматна дъска, едва доловими тъмни линии на градски квартали, широки прави и ъгли, сякаш някога е имало магистрали, отдавна превърнати в прах. Интуицията ми рядко греши. Знам какво се е случило. Ние успяхме да намерим Лос Анджелос, но сме закъснали за хиляда години. Виждаш ли, там се е намирала Санта Моника, а нататък Беверли Хилс. Цивилизацията си е отишла. Може би, каза тя. Но лос анджелос никога не е имал такова небе, нали? Или пък две луни. Тя посочи нагоре. Далеч над планината наистина имаше една чевена и една жълта луна, бяха по малки от земната луна, а едната се издигаше порано от другата. Хма, не е лос анджелос казах аз, убеден. Май наистина е преселение на звездите. По гората отсреща се долови някакво движение. Виж. Сред дърветата се появи леопард и се насочи към нас, кожата му бе съцвят на бакарен залез са петенца като снежинки. Реших, че е леопард заради петната, иначе звярат бе огромен като тигър. Движеше се особена, несигурна походка и съмъка се изкачваше по възвишението. Когато приближи, чухме, че диша много тежко. Няма опасност да ни види или нападне, казах си аз. Не изглеждаше гладен, макар че са тигрите човек никога не знае.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 Гигантската котка стигаше до раменете на лес и трябва да тежеше около тон. Дишането му се доловиха признаци на агония, разбрахме, че не му остава да живее много. Покърба и хълбоците му се беше спекла кръв. Животното рухна, провъчи се още няколко стъпки и отново рухна сред сребристите цветя. Защо ли в последните мигове от живота си така отчаяно се стреми да достигне до дърветата, запитах се аз. Ричи, какво да направим? Не може просто да седим така безпомощно. Очите и се четеше мъка. Трябва да има някакъв начин. Лесли коленичи до масивната глава, протегна ръка да погали рухналото животно, за да облекчи сетните му мъки, обаче ръката й премина през козината му, без животното да усети докосването й. Няма нищо, мило, казах аз. Може би и тигрите избират съдбата си като нас, за тях смъртта също не е край на живота. Вярно?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 Огромното същество погледна надолу към нея, притвори очи за миг и погали муцу на рамото и. Бих те помолила да поостанеш, каза жената, но можеш ли да задържиш едно изгладния локоте, мама? Върви, хващай си пътя. Той изръмжа като дракон. Не искаше да си тръгва. Върви, И внимавай по скалите, тайн, каза тя. Не си планинска коза. Велика поклати глава към нея, после я разтърси и запотска, за са гръциозна лекота през поляната, като разлюля тревата и изчезна сред дърветата. Жената го проследи с поглед, докато се скри, после се обърна просто към нас. Обича височините, каза тя, примирена за безразсъдството му. Много го влече височината, но не може да разбере, че не всяка скала издържа тежестта му. Какво направихте вие, попита Леси? Ние мислехме, изглеждаше толкова зле, че помислихме. Жената се обърна и тръгна към билото на хълма, като ни махна да я последваме. Раните на животните заздравят бързо, каза тя, но понякога е нужно да им се помогне за малко обич, за да им мине побързо. Та е не стар приятел. И ние за вас трябва да сме стари приятели, казах аз, що можете да ни виждате. Коя сте вие?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 Наклона на дървото се безбушило опухкаво животинче, опашка на пръстени и муцуна като са бандитска маска. Когато приближихме, то отвори за миг очи, затвори ги и пак задряма. Мажара ни покани да влезем, като мина първа. Вътре нещо като млада лама с цвят на летен облак дремеше върху килимо 300 и слама близо до прозореца. Любопитството стигна колкото да помръдне уши към нас, но не и да стане.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 Естествено, го знаете, каза жената. Различна планета, различно слънце, различна галактика, различна вселена. Но същото сега. Машара, тук случвало ли се е нещо ужасно, някога отдавна? Попита леси. Разбрах мисълта и тези следи по земята, планетата, върнала се към действен живот. Дали Машара не беше последният оцелял човек от някога процъфтявала тук цивилизация? Вие помните?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 Някаква предизвикателна частица от мен се вторичи в жената през мъглата на новия и етикет. Суперкомпютър ли? Ще трябва да я изпитам. Колко е 13297 делено на 2,32379001 на квадрат? Нужно ли ти е да знаеш? Аз кимнах. Тя въздъхна.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 И е обърна така нежно, като добрата фея бе държала огромния леопард, когато обичаше. А как ще се почувстваш ти, Машара, каза и леси, когато тайни нейните мънички и гората, и морята, и планетата, които са ти дадени да обичаш, умрат са теб. Нима ти не благоговееш пред техния живот така, както ни е благоговен пред твоя.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 През входа без шумно пристъпи ламата, вдигнала напред уши, са тъмни очи и кадифа на муцуна, проточена да види жената, която означаваше дом. Последното, което видяхме, бе как добрата горска фея обгърна с ръце и шията й, предавайки и топло чувство за сигурност. Малката къщичка се стопи пръски вода и слънчева светлина, докато мърмурко отново се издигаше волно над рисунката в морето. Каква прекрасна душа, казах аз.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 Останахме на дрейф в известно време, докато проумеем къде сме се озовали. Леси! Възкликнах аз. Това е мястото, където тренирах водно кацане, това е езерото Хили. Излезли сме от рисунката. Тя се огледа за някакъв знак, който да й подскаже друго. Сигурен ли си? Напълно! Огледах се още веднъж. гористките склонове, които се спускат до водата, на високи дървета в края на езерото. Отвъд дърветата трябваше да започва долина. «Ура!» – извиках аз, но думата прозвуча кухо и я бях произнесъл сам. Обърнах се към Леси. На лицето й беше изписано разочарование. «По, знам, че би трябвало да съм доволна, но ние едва бяхме започнали да учим и ни оставаше още толкова нещо да разберем». Права беше.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 Летящата лодка беше близнак на мърмурко, бояди съм по същия начин в някак и дъга, както си бяхме измислили за нашия. Вътрешността на кабината беше същия цвят, с същото устройство, същия мокет на пода, всичко беше като нашето оборудване, чак до привичния екран и надписа на приборното табло. Съвпадение ли? Попита леси, Друг самолет, съвсем същият като мърмурко. Странно. Много странно.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 Дали ще умреш, като прочетеш страницата или ще преминеш на следващите страници, по-мъдря от това, което си прочел? Ние не умряхме, казах аз. Но се надявам, че сме станали по-мъдри. Вие имахте една обща страница с татяна и Иван Кирилови и като прочетохте тази страница, тя бе прелистена. Тя в този момент все още си съществува в очакване да промени сърцето на някого, който ще направи избора да я прочете. Но след като сте я научили, на вас не ви е нужно да я прочитате отново. Вие сте отминали тази страница, а и те също. И ли? Попита Леси, осмелила се да изпита Надежда. Пай се усмихна. Инда Обрайт не ви ли напомни манишко за Тетяна Кирилова? Пак Жищов не ви ли напомни поне малко за вашия приятел Иван? Нима пилотите от вашите въздушни игри не превърнаха войната от нещо ужасно в забавление и не спасиха така своя свят от разрушение. Кои, мислите, че са те? Същите тези ли, попита Леси, които четоха са на страницата за ужасната нощ в Москва? Да, отговори Пай. И те ли също са ние? Попитах аз. Да, очите и блестяха. Ти и Леси, Линда и Мажара, Жан Пол и Атила, Иван и Яткин, Тинг и Пай, ние всички сме едно. Леки вълнички припляснаха на бясъка и дочухме лек ветрец в дърветата.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 Сега побързайте, побързайте. Изживайте изгрева чрез четката си. Аз не съм художник, но в съзнанието ми се пропи това великолепие и то се превърна в уверени маски по платното. Представих си статива на леси, видях собствената изора, тъй чудно изящна там, фини лъчи, съединяващи се с избухващи звезди в маслени бои. Готово ли е? Каза Пай. Оставяте ли вече четките? Ние кимнахме. Какво създадохте?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 Действителността няма нищо общо с това, което ни изглежда, с нашия тесен начин на виждане. Действителността е израз на любов, чиста, съвършена любов, недокосвана от пространството и времето. Чувствали ли сте се някога до такава степен едно цяло с света, с Вселената, с всяко нещо, което е, че да сте преизпълнени за любов? Тя премести поглед от лесли към мен. Точно това е действителността, това е истината.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 Не бяха ли бомбардирани и невинни хора, просто минувачи, не бяха ли те замръзени, или изпарени, или оглозгани от мравки, или всякакви такива неща. Положително. Но, Ричард, разрухата на тяхната планета е нещо, което те са избрали. Някои са направили избор с без участието си, тях просто не ги е интересувало, други, защото са вярвали, че нападението е най-добрата защита, трети, защото са се смятали безсилни да я възпрат. Един от начините да избереш бъдеще е като вярваш, че то е неизбежно. Тя посприя, закри кръга са маничките му дравчета. А изберем ли мира, ние живеем в мир. Има ли начин да разговаряме за хората, които живеят там? Да разговаряме за альтернативните себе си, когато се нуждаем да разберем какво са научили те. Попита леси. Пая и се усмихна. Точно това правите сега.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 Представи си това своя аз, с което искаш да разговаряш. Ричард, представи си как го питаш за нещата, които искаш да узнаеш. Представи си как чуваш отговора. Попитай. Внезапно се почувствах притеснен. Аз ли? По момента. Защо не? Да си ли очите. Както искаш. Без никакъв ритуал ли? Ако ще се чувстваш поудобно за ритуал, каза тя, тогава поеми си дълбоко дъх. Представи си една врата която се отваря към стая, изпълнена за многоцветна светлина, визуализира я един човек, как се движи в светлината или пък в мъгла. Или пък остави светлината и мъглата и си представи, че чуваш глас, понякога не е полезно да чуем гласове, отколкото да визуализираме образ. Или пък остави светлината и звука, просто почувствай как познанието на този човек се влива в твоето собствено познание. Или пък остави интуицията и си представи, че първият срещнат човек на пътя ще ти даде отговор.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 Когато произнеса думата, ще видя този човек, помислих си аз. Няма за къде да бързам. Багрите се носеха като облаци зад очите ми. Едно, казах аз. Внезапно сякаш се отвори затвор на фотоапарат и аз можех да видя, човекът стоеше до крилото на стар биплан, спрял на едно стърнище, зад него синю небе и ослепително слънце. Не можех да видя лицето му, но цялата сцена беше спокойна като лятова Йова. И аз чугла му така, сякаш стоеше се нас на брега. Не след дълго на теб ще ти е нужно цялото ти знание, за да успеш да отхвърляш привидностите, каза той. Запомни, че за да преминаваш от един свят в друг са твоя междупространствен хидроплан, ти имаш нужда от силата на Леси. Тя има нужда от твоите крила. Заедно ще можете да летите. Затворът штракна отново, аз се сепнах и отворих очи. Имаше ли нещо? Попита Леси. Да, отговорих, но не съм много сигурен как да го използвам. Разказах и какво бях видял и чул. Обаче не го разбирам. Ще разбереш, когато ти потребва, каза Пай. Когато човек научи нещо, преди да го е изживял сам, той не винаги осъзнава веднага смисъла му. Леси се усмихна.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 За какво ви обичам? Възкликна тя. Защото помните. И изчезна. С и останахме още дълго на брега до рисунката на Паев пясъка, като проследявахме осморката, която бе начертала и се любовахме на малките градчета, горички и приказката, която ни беше разказала. Накрая тръгнахме прегърнати към Мърмурко. Навих въжето на котвата, помогнах на Лесли да се качива кабината, отблъснах хидроплана от брега и се качих.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 Да следваме интуицията си, както винаги. Предположи лесли. Интуицията е нещо твърде общо, твърде пълно за изненаги, казах аз. Ние не бяхме тръгнали да търсим Тинг, или Машара, или Етила. Може ли интуицията да ни заведе до същото онова място в рисунката, когато бяхме на път за Лос-Анджелос? Това ми приличаше на някой от тези хитромни тестове за интелигентност, много лесни, когато вече знаеш отговора. Но докато го намериш, можеш да се побъркаш. Лез ли докос на ръката ми? Ричард, когато кацнахме за първи път върху рисунката, каза тя, ние не мислехме за Атила, Тинки или Машара. В началото ние можехме да разпознаем себе си, срещата в Кармел, после младите ти и аз. Но колкото понататък летяхме? Точно така, колкото понататък летяхме, толкова повече се променяхме.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 Накрая далеч долу и вляво от нас ми се стори, че забелезвам крайчеца на онова розово и златно, където бяхме открили пай. Погледни, Леси, наведох крилото на мърмурко, за да може тя да види. Не ти ли се струва? Розово, розово и златно. Възкликна тя. Погледахме се с надежда в очите и се издигнахме спирално още по-нагоре. Това е, каза Леси. И понататък, след розовото, това не е ли зелено?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 Когато изчезна лос анджелос водата беше синя с златни и сребристи пътъчки, помниш ли? Казали си, като посочи към далечния хоризонт. Не е ли това там? Да, очите й блеснаха от облегчение. Не е толкова трудно, нали? На теб трудно ли ти е? Да, трудно ми е, помислих си аз. Наближихме синьото и златното, те се простираха пред нас чак докъдето поглед стига.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 О, Ричи, каза на края жена ми и гласът и сега беше толкова натежъл, колкото лек беше преди това. Никога няма да го намерим. Ще го намерим, естествено, казах аз. Но вътрешното ми аз се опасяваше, че тя е права. Дали да не опитаме пак с интуицията? Нямаме голям избор. Всичко изглежда еднакво там долу. Добре, каза тя. Ти или аз? Ти, казах аз. Тя реклаксира, отпусната в мястото си, затворила очи и остана известно време мълчалива. Ляв завой! Дали тя самата чу горчивината в гласа си? Зави и наляво и се спускай! Барът беше почти празен. По края на стойката седеше един самотен мъж, а все паре отстрани, белокоса двойка. Какво търсим в бар, помислих си аз. Отдавна толкова ненавиждам барове, че като видя някой, минавам на отсрещния тротуар. Да излизаме от тук. служирака служи ръка на рамото ми и ме спря. Много места ни се струваха сбъркани, когато кацах мекка за тя. А грешка ли беше Тинг? Или езерото хили? Тя отиде към бара, обърна се да погледне възрастната двойка в сепарето и очите ѝ се разшириха. Приближих до нея. Изумително. Прошепнах аз. Това сме ние, наистина, обаче, растърсих глава. Обаче променени.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 Едно альтернативно ние, в собственото ни време, както четем нашата книга в бар. Защо те не ни виждат? Попита тя. Сигурно са пияни, казах аз. Хайде да отидем. Тя не обърна внимание. Трябва да говорим за тях, но не искам да им се натрапваме, изглеждат толкова потиснати. По-добре да седнем за малко в съседното сепара и да послушаме. Да послушаме. Ти искаш да ги подслушваме, лесли. Не ли?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 Всичко в тази книга можех да съм го сторил. Тя въздъхна. Сигурно би могъл, Дейв. Да, можех. Той пак се разкашля. Виж, Лорейн, момчето лети с един стар биплан. Така че какво? Знаеш, че аз съм започнал живота си за полети. Почти съм устоятелни. Какво толкова трудно има да управляваш един стар план? Не бях писал, че е трудно, помислих си аз.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 Бих им казал, че никак не е весело, когато стигнеш до последните си 6 месеца, каза той, да се чудиш какво ли се е случило за най-доброто, което си могъл да бъдеш, какво ли се е случило за нещата, които имат значение. Той се разкашля, намръщи се, огъси си фаса в пепелника.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 Никога не знам какво мислиш. Мисля си да вземем тази салфетка тук, тя утворичен тичката си, и този молив, и да направим един списък на нещата, които най-много ни се иска да извършим и да направим от тях най-хубавите 6 месеца, най-хубавото време от нашия живот. Какво бихме направили, ако не бяха всички тези лекари за всичките им, може и не може.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 Засмя се тя и го записа. Какво друго? Леси и аз се спогледахме и се разсмяхме. Може и да не ни казаха как да се върнем от дома, обадих се аз, но със сигурност ни казаха какво да правим, когато се върнем там. Леси и гимна натисна напред невидимия лост и барът и изчезна. Отново във въздуха, ние търсехме в рисунката някакъв ключ, някакъв знак за пътя към дома.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 Той не беше аз, но съдайки по това колко се приближаваше до мен по външен вид, разбрах, че не сме далеч от дома. Стъклените врати гледаха към балкон, който излизаше към игрище за голф, а след него – високи борове. Ниски облаци, по покрива му ното, но барабанеше упорит дъжд. Или беше късен следобед или облаците бяха толкова плътни и тъмни, че денят се бе превърнал в сумрак. си стояхме на балкона и гледахме към стаята.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 Тиснах ръката и влязох в стаята без нея. Той се бе вренчил в сивотата и едва кимна с глава, когато се появих. Върху покривката на леглото до него имаше портативен компютър, от лампичката се виждаше, че е включен, обаче екранът беше празен като лицето му. Здрасти, Ричард, казах аз. Не се стряскай, аз съм. Знам, въздъхна той. Проекция на изтормозеното ми съзнание. Той отново се вренчи в дъжда.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 И тя държаше на онова обещание, дори ако би е коствал живота, разбираш ли? Последното го произнесе така, сякаш искаше да каже, дори ако би ми е коствал живота. Говореше с горчивина, обиден. Не й остава никакво време за мен, никакво време за каквото и да било от друго, освен за работата. А аз не мога да й помогна, защото тя се страхува до смърт да не би пак да оплета нещо.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 Просто ще речеш, че кара Булдозър из огромно бунище и трябва да разкара еди колко си книжа точно до 15 април, или 30 декември, или до 26 септември, и спрели за миг, те ще я затрупат цялата, а аз я питам какво става за нашия живот, а тя крещи, слушай, ако беше поел част от цялото това време тук, може би щеше да разбереш. Ако не знаех, че този човек съм аз, щях да си помисля, че той е изпаднал в делириум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 Естествено, че ще и помагам, но непрекъснато ли. А и да не можех, нима това беше достатъчна причина, за да разбие брака ни. Не би трябвало да е така. Обаче дреболиите се трупат и трупат една върху друга и накрая всичко се срутва. Казвам и аз да изключи за малко, да погледне нещата от откъм светлата страна, ама не е. Някога нашият брак представляваше любов и уважение, а сега е само напрежение, нескончаеми проблеми и ядове. Тя просто не може да види кое е най-важното. Тя. Слушай, моето момче, кажи ми едно нещо, прекъснах го аз. Той спря да се оплаква и ме погледна изненадан, че още съм там. Откъде-накъде тя трябва да смята, че ти заслуживаш всичко това? Попитах аз. Какво толкова велико има в теб, че тя трябва да е все така влюбена? Той мръщи вежди, отвори уста, но не нито дума. Сякаш бях някакъв магиосник, който го е лишил от слово. После се загледа в дъжда, някако задъчен. Какво всъщност ме попита? Проговори той след малко. Какво толкова има в теб, повторих аз че жена ти да е длъжна да те обича. Той се замисли пак, свира не и се предаде. Не знам. Ти обичаш ли я? Попитах аз. Той почти недоловимо му поклати глава. Вече не, отговори той, но не е лесно, когато.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 Ако имаме време, ние отново бихме станали такива. Той замълча, после си призна самата истина. Аз наистина можех да й помагам много повече. Само, че толкова бях свикнал гя да върши всичко, полезно ми беше да я оставям я да го върши. Но ако и бях помагал, ако бях поел своя дял, мислях, че щях да си възвърна самоуважението. Той стана, погледна през прозореца, поклати глава и почна да крачи из стаята.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 Аз сякаш вече бях изчезнал, толкова съсредоточено се обаждаше той, така изпълнен за бъдещето, което едва не бе загубил. Здравей, мила, каза той. Разбирам те, ако искаш да затвориш, но аз проумях нещо, което може би ще искаш да узнаеш. Той слушаше отговора и, а цялото му съзнание се бе превърнало в поглед, който я виждаше там, на стотици километра разстояние. Не, позваних ти, за да ти кажа, че ти си права, каза той.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 Ако аз стана жестока и се изпълня с омраза без всякаква причина, а ако започна да издевателствам над теб непрекъснато, нима ще ме обичаш вечно. Ако започна да те пребивам от бой, да изчезвам по цели дни, да лягам за всеки срещнат мъж, да пропилявам на хазарти последния ни цент и да се връщам въкъщи пиена, нима изобщо ще можеш да ме обичаш и обожаваш. Когато го представяш така, естествено, че любовта ми ще огъсне, казах аз.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 ако започна да ставам егоисти досаден. Тя се засмя. Добре, но и ти също, моля те. Надникнахме още веднъж в стаята, видяхме, че другият тричер още е на телефона и се усмихва. Също този път не опитащи да издигнеш мърмурко във въздуха, каза Леси. Трябва да се увериш, че наистина можеш, преди да сме се върнали от дома.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 Знаех, че приземяването ще е трудно, но изобщо не очеквах толкова мощен удар, сякаш в кабината избухна бомба. Чудовищна сила изтръгна коланите ми като конци и през предното стъкло и ме зави с лицето надолу във водата. Когато, остана без дъх, успях да се измъкна на повърхността. Си и беше на 15 на метра от мен, са опашка към небето, а от водата се издигаше пара от нажения мотор. Не, помислих аз, не, не.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 Късно нощем карах по тесните улички на острова нейната раздрънка на стара лимузина Торънс със скорост, която би подхождала повече за спортен автомобил, изобщо не слагах предпазните колани и се отдавах на спомени. Харчех пари безразсъдно. 100 000 долара за Хонда Starflash, спортен самолет, 700 конски сили, само 500 кг. 100 000 долара за далече бясно през уикенда в атракционни полети за местните запалянковци по авиоспорта.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 Бавно се врязахме в водата, бавно се надигна вихар от остри шумове, сякаш бях прокарала пръст по игличката на грамофон, когато тонът е на най-високо, бавно от всякаде се изпълни за вода. Бавно се спусна завесата и светлините бавно се стопиха до мрак. Когато светът се върна, всичко беше тъмнозелено, без никакъв шум. Ричард се беше вкопчил в хидроплана под водата, изтръгваше цели парчета от него и яростно се мъчеше да измъкне нещо, докато всичко потъваше.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 Гласът му беше дълбок и хрипкав, продран от многогодишно пушене. Хай, Хай Фелтман, ти ли си? Притичах последните няколко крачки до него, обвихме се с ръце и се прегръщахме или прегръщахме, въртайки се въкръг, и двамата в сълзи от щастие. В целия свят не съм имала пуска приятел от този човек, който оставаше до мен във времената, когато толкова други ми обръщаха гръб. Тогава не можех да започна деня си, без да се чуя Хай.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 Той се усмихна и за примига, както често правеше. Бях го приела като моя мъдър, голям брат, а за него аз пях твърдо сестричка. Още ли си бясна? Разбира се, че още съм бясна. Да направиш толкова гадно, противно нещо. Аз те обичах. Вярвах ти. Ти ми обеща повече да не запълваш нито една цигара, докато си жив, а пак си ги продължил и разби две сърца с цигарите си, Хай Фелтман, и твоето, и моето.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 Затова си бе избрал отдушника на комичното, вечно се смееше и правеше лодори и смешки, докато аз се държах свръх сериозно, до там, че понякога ми се е искало да го одуша. И все пак той беше толкова чаровен, забавен и хубав, че се измъкваше от всичко. Всички го обичахме, особено аз. Как е мама? Попита ме той. Почувствах, че знае, но иска да го чуе от мен. Мама е добре, отговорих аз, освен дето се така и липсваш. Аз най-сет не успях да приема, че си си отишъл, и то едва преди около 10 години, можеш ли да повярваш. Но тя никога не може. Никога. Той въздъхна. Въпреки, че толкова дълго бях отказвала да повярвам в смъртта му, сега почти не можех да повярвам, че той е тук, пред мен. Колко прекрасно е да съм отново за него. Толкова много имам да ти разказвам, толкова неща да те питам.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 Великолепна долина се простираше пред погледани, малък поток искреше между поляните и гората, обагрена в златното и портурното на есента. Подвътре се издигаше планина с заснежени върхове. В далечината беззвучно се спускаше водопад, висок около 300 метра. Просто дъхът ми спря от тази красота. Беше като първия път, когато. Това парка Йосемитлияе! Попитах аз. Помним, че го обичаше, Ким Нахай, затова решихме, че ще ти е приятно да поседнем тук и да поприказваме. Стигнахме до малка горичка, облена от слънце, и седнахме на килима от листа. Оглеждахме се един друг, изпълнени се най-чиста радост. Откъде да започна, запитах се аз, откъде ли да започна. Една друга част от мен знаеше и зададе въпроса, който ме бе преследвал години наред. Рони, защо?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 И най-после чух гласа му в един свят, който отново беше общ за двама ни. Леси, ти се върна. Ние сме заедно. Ричи, любими мой, извиках аз. Ти успя да го направиш, обичам те, ти успя. Сигурният начин да паднеш на носа си, когато управляваш самолет, е да дръпнеш лоста назад след излитането и да го задържиш така. Но ние толкова бяхме погълнати от радостта на възкресението, че дори да бяха паднали крилата на мърмурко, пък щяхме да излетим като ракета. Аз я бях прегърнал и усещах ръцете и да ме обвиват, докато се издигахме нагоре. Леси! Възкликнах аз. Не съновам. Ти не си умряла. Тя не бе загинала, тя не бе погребана на склона, тя е съмен, сияеща като слънчев изгрев. Съновидението не беше сега, то бе през онези месеци, когато смятах че тя е умряла, месеци на скръп, сам вонова е альтернативно време. Без теб беше, казах аз. Светът бе спрял, нищо нямаше значение за мен. Докуснах лицето и, къде беше ти? Тя се засмя през сълзи. Пях за теб, отговори тя. Когато потъвахме, аз те видях под водата. Видях как извъждаш тялото ми от самолета.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 Колко различно щеше да бъде, ако бях отхвърлил заблудата веднага, а не толкова по-късно. Аз можех да ти помогна, казах и, ако бях продължил да вярвам, че това, което знам, е истина. Тя поклати глава. Чуто щеше да е, ако съзнанието ти не бе приело за реалност това, което ти видя, катастрофата. А после скръптате те обгради като стена. Не можех да премина през нея. Ако бях реагирала бързо, може би щях да успея.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 Беше сякаш той никога не е умирал, съвсем същият си беше. И Хай също. Хай ме посрещна пръв, той ми каза, че всичко е наред, че тия ще бъдем скоро заедно, въпреки всичко. И веднага след катастрофата беше тази красива светлина, също като в твоите книги за смъртта. Случвало се е да отида до града на покупки и като се върна вкъщи, ние трябва от цял час, за да си разкажем всичко, което се е случило, докато сме били разделени.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 Вече не съм сигурна в какво вярвам, усмихна се тя, но знам, че видях отново брат си. Беше си все същия зевзък и глупчо както винаги. Той каза. Тя прихна да се смее. Каза, че следващия път, когато се срещнем, той щеял да се яви, като едно старо. Тя отново се заля в смях и не може да спре, чак докато дъхне и остана. Едно старо какво? Едно старо куче. Не можех да си обясня защо, но каквото и да беше казал Рони, то явно стигаше, за да обезоръжи сестра му и да я изпълни с спомени. Засмях се с нея. Какво странно удоволствие е да можеш да се смееш отново. Рисунката долу трябва да имаше едно альтернативно ние, помислих си аз, което не е успяло да направи този скок, за да се намерят отново. Не споделих тази мисъл с леси, за да не се натъжаваме отново.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 Щом отклонихме за миг вниманието си от любовта, ние отново останахме сами на себе си, сякаш се бе разпаднала магия. Мърмурка от партньор се превърна в слуга, който чака заповеди. Дръпнах лоста надясно, за да продължим над златния знак, намалих скоростта, направих последен завой към мястото. Пятър при повърхността и златното затанцува. Колесник прибран, клап спуснати. Задачата беше проста – да приводниш хидроплана в определената точка.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 Пред нас седяха у нези двамата, които бяхме ние порано, оглеждаха небето за други самолети и тък му поставяха в транспондера кода си за кацане в Санта Моника. До мен Лесли притисна са длани уста, за да не извика. 4, 6, 4 Попита Ричард пилотът Видя ли? Какво щеше да правиш без мен? Каза жена му. Те не бяха ни забелязали. По момента, в който облъснах напред нашия призрачен штурвал, усетих ръката лесли върху моята и в нея, същия ужас като моя. Един безкрайно бавен миг на агония, през който стояхме, останали без дъх, цялата сцена се замъгли и изчезна. Отново се носехме по малките вълнички над рисунката и щом хванахме штурвала, се издигнахме във въздуха. Погледахме се потресени и едновременно си поехме дъх. О, Ричи, не!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 Всичко тук е привидност, всяко едно нещо, две разклонения наляво, шест надясно, две почти право напред. Знакът продължаваше да изчезва, но не исках да и кажа. Светът, в който катастрофирахме, беше реален за теб, каза тя. Ти вярваше, че си оцелял, затова не беше призрак. Това беше едно паралелно време, но ти погреба моето тяло, ти живееше в ти караше самолети и автомобили, разговаряше с хора. Внезапно проумях какво всъщност искаше да каже тя. Погледнах я поразен. За да се върнем от дома, ти искаш отново да катастрофираме с самолета. Пайни беше казала, че ще е лесно, също като спускане на лак към дъното. Но тя изобщо не е споменавала за катастрофа на Мърмурко. Не, не е споменавала. Но имаше нещо в тази катастрофа, защото ти след нея не беше призрак. Какво поразлично имаше специално в това кацане?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 Напрегнати като стрели, гледахме как водата приближава към нас. Готови, казах аз. Когато се докуснем, отваряме вратата и скачаме, повтори тя. Точно така. Да не забравиш, каза тя стисна здраво дръжката на вратата. Да не забравиш и ти, казах аз, както и да изглежда. Корпусът на летящата лодка докусна водата. Затворих очи, за да не ме подведе при видността. Врата. Посетих как Лесли отвори едновременно за мен и вятърът изрева срещу нас. Скок. Хвърлих се от борда и в този миг отворих очи. Пяхме скочили от самолек да не във водата, а във празния въздух и се премятахме заедно без парашути право надолу към Лос-Анджелос. Лесли. Тя беше с затворени очи и не ме чуваше през рева на вятъра. Лъжи, казах си аз, виждам лъжи. Отново затворих очи и в този момент тупнахме като на купчина възглавници.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 Виждате ли ни на вашия радар? Потвърждавам. Едно 4 Браво е на радара, край вас минава самолет на един часа, отдалечение 2 мили, летящ на север, височината не се знае. Ръководителят на полета не попита къде сме били, са нищо не намекна, че бяхме изчезнали от екрана му за четвър година, не чули коващите ни възклицания и викове орава кабината на мърмурко. Лез ли докос на коляното ми? Кажи ми какво видя, първия път, когато. Небе, синьо, като незабравки, плиководен океан над рисунката от плетеници. Пай, Жан Пол, Ивани, Татьяна, Линда и Крие. Добре, каза тя и поклати глава. Значи не е било сън. Значи наистина се е случило. Впускахме се над летище Санта Моника плахо като завръщането на скруч, радостен от коледата в този свой живот. Ами ако всичко това е истина. Опита леси.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 Не изпитваш ли благоговение? Прочепнах аз в косите и... Тя отметна назад глава, за да ме погледне в очите и кимна. Извадих от самолета багажа ни, наметнах върху кабината покривалото и здраво го завързах. На стоянката едно момче излъскваше самолет Ласкомп Силвер, като ни видя, го остави, качи се на цистерната с гориво, подкара и спря до си и бърт.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 Още не съм летял с Сибър, каза той, но съм чувал, че може ли да кацате два ли не навсякъде. Вярно ли е? Точно така, вярно е, казах аз. Този самолет може да те отведе навсякъде, където изобщо можеш да си представиш. Едва когато бяхме на насигурно в неета кола, на път към хотела, ние се усмелихме да заговорим на тази тема. Е, ще говорим ли за това или не?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 Че може и да не е невъзможно човек да има повече от един живот, ето че се появяваме ние и заявяваме, не, всеки човек има безкрайен брой животи и те всички се изживяват едновременно. По-добре да не се захващаме за това. Нека запазим само за себе си всичко, което ми се случи. Но то не е нещо ново, казах аз. Не помниш ли какво казва Алберт Айнштайн?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 Изстрелваш куршун със скоростта на светлината, а от нези не излиза нищо, та ние за теб съвсем няма да сме първите, излезли са такива невероятни неща. Всеки, който е чел квантова механика или е играл някога са котка на Шрьодингер. Но колко любители на котката на Шрьодингер познаващи, ти. Попита тя. Колци на хора са се заравяли по цели нощи в изчисления и квантова механика. Май по-добре да не говорим за това. Мисия, че никой няма да ни повярва.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 оня ръждя са у Шевролет, спрял отстрани до пътя, чието радиатор Дими. Ние ли сме тези младоженци? Ние ли сме Оня там, при свил жестоко очи, напът към сцената на едно престъпление, убийство в сърцата ни? Опитвахме се да гледаме на тях всякащо ва сме в други тела, но не се получаваше. Всеки си беше отделен и непознат, затворен в стоманения си пашкол на колела.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 Можеш ли да повярваш? Някога, много отдавна, в кой ли живот? Не можеш да казваш отдавна, рекоха си я хванах за ръка, за да забави ход. Макар че, да си призная, полезно ми е да схвана сериелни животи, отколкото едновременни. Първодревният Египет, после Гало, през династията на Хановете, после Дивия Запад.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 Погледни! Всеки телевизор вътре бе настроен на различен канал и в този следобеден част те предаваха главно стари филми. На един екран Скарлет Охара се заклева, че никога повече няма да гладова, на друг, Клеопатра прави интриги срещу Марк Антони, плътнея във вихрушка от Шифон танцуват Джинджер и Фред, вдясно от тях. Бруслии се втурва да отмъщава, наблизо капитан Кърк и прелестната Лейтенен над надхитряват космическо божество, вляво тях лова крицар хвърля вълшебни кристали, които правят кухнята му изкреща от чистота. Цялата витрина бе изпълнена с екрани с всякакви други драми. На всеки телевизор ви са табелка «Купи ме». Едновременно възкликнах хаз.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 На съседната маса седеше една виетнамка, признателна на любезната, жестока, омразна, обичаща Америка, горда са двете си дъщери, положително много старателни и отлични в колежа си. Ние я разбирахме и се гордеехме за нея и съ всичко, което бе направила, за да превърне надеждите им в реалност.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 Сигурно знаеше, че никога повече няма да му потрябва ъгъла, под който се пречупва светлината, но същевременно знаеше, че важното е пътя, всяка стъпка, измината по него, имате значение. И ние също го знаехме. Пъгловото Сепаре Белокуса, скромно облечена двойка си говореше тихичко. Толкова неща имаме да си спомняме от всичко, което сме правили през живота си, толкова топло чувство са да съзнаваш, че си правил най-доброто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 Накрая си тръгнахме от ресторанта. Прегърнати, ние навлязохме в нощта и в града. Автомобили бързаха по улиците на Юго, Север и изток, запад, едно момче на скейтборд грациозно закражи с голяма скорост около нас. Колелата му реваха, млада двойка се зададе срещу нас в безмълвен захлас. Плътно прегърнати, всички ние по нашия път към с частния, та с този животния ни избор. На следващата сутрин в 8.45 часа ние завихме в трилентовия път към билото на едно възвишение и навлязохме в голям паркинг, градина, място за автомобили сред светя. Тръгнахме по една от многото пътеки към залата за конференции, за обиколени от море жълти нарци си, из юмбюли, сред тях просветваха древни сребристи цветчета, във въздуха се носеха нежни аромати. Наистина Спринг Хил.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 Погледнах лесли в момента, в който и тя направи това. Ричи, това е. Ораторът отиде до централната дъска и взе тебешир. Има ли някой да не е написал темата на доклада си? Ричард и лесли Бах, вие току-що пристигате, вашата тема. А така и не. Възкликнах аз. Наричайте ме Хари, каза той. Каква е темата на доклада ви? Имах чувство, че сме се върнали отново на рисунката, кацнали сме в някой филиал на леярната за идеи. Човекът си беше абсолютно същият, като се изключат следите от годините. Това този Лос-Анджелос ли е, за който го смятаме, дали пак не сме пропуснали? Не, нямаме тема, казах аз. Няма да се изказваме. Памик много глави се обърнаха към нас. Лица на непознати и все пак. Лесли докос на ръката ми.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 Просто усещахме как музъците около нас препуснаха, екзотични идеи заштракаха на бързи обороти, в отчаян устрем. Все едно, че Аткин бе размахал флагче за старт. Той се обърна и погледна часовника. Започваме след една минута. Точно на време. Желайщите могат да получат магнетофонни записи от изказванията на конференцията. Вече разполагате с имената и телефоните на всеки тук.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 Последният път, когато изпитах подобно чувство, бе когато преключих изтребител от пълна газ към форсъжен режим, същият взрив от дива, едва контролируема енергия зад мен. Докато Адкин говореше, един мъж от втория ред стана, отида до лявата дъска и написа с припряни печатни букви, дизайн и кодиране на идеи за пряко безсловесно разбиране между компютър и компютър. Разбира се, помислих аз. Безсловесно.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 Б и па, ба и па, ба и па, ба и па, ба и па, ба и па, ба и па, ба и па, ба и па, ба и па, ба и па. Цялата зала възкликна разочаровано. Аткин вдигна ръка с знак Всичко е наред, спря сигнала на таймера, включи го отново и слезе от подиума. Натам се запъти млад мъж, като заговори още преди да е стигнал до микрофона. Електронните нации не са експеримент далеч в бъдещето, който може да е поучив или не, каза той.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 е посилно от границите на всякаква география, сутринта летеше покрай нас, слънчеви лъчи, които се отразяват от диамант, изумруд и рубин, усилвайки блясъка си след всяка извивка и промяна. Колко самотни се бяхме чувствали ние са нашите странни мисли и каква славна радост е да си бъдеш у дома са това семейство от непознати. Благословено да е нейното сърце, каза Лесли. Колко би харесало това на Тинг, ако можеше да го узнае. Тя го знае, естествено, прошепнах аз. Откъде мислиш, че е дошла идеята за Спринг Хил? Не беше ли казала тя, че е нашата идея фея, друго ниво на нас самите? Докуснах ръката на Лесли. А къде свършваме ние и къде започват хората в тази зала? Попитах я аз. Аз самият не знаех. Къде започва и свършва съзнанието и духът, къде започва съвестта и къде завършва, къде са границите на интелигентността, любознателността и любовта?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 Хора, които обичат дни и същи неща, не са непознати, дори ако никога не са се срещали. Байпъпа, байпъпа, байпъпа, байп banks, байп beer, байпênz backed, байп belly, байп пабаи пабаи па-баи па, па, па, па. Които ценят дни и същи неща, не са непознати, каза младият мъж, като се отдръпваше от микрофона, дори ако никога не са се срещали.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 Тук като тя говореше, аз станах и отидох до централната дъска, взехте бешира и изписах съпечатни букви в края на списъка главието на това, което щяхме да кажем в нашите 15 минути. Едно. После оставихте бешира, върнах се да седна до жена ми и взех ръката ѝ. Денят едва започваше. Източник, библиотеката на Александър Минковски. Издание. Едно. 1993. Ист. Анима – София. Роман – Превод от Англа. Нели Константинова – Он, by Ричард Биезър, 1988-1989. Художник – Ияна Левиева. Печат – Дунав Прес, Русе. Формат – 140 умножение 210 мъм. Овс – Ист – Тираж – 10 000 бра. Страници – 272. Цена – 38.00 лв. лъв.